praktička e, učeni praktička učeni dobroeče potrebano je ime udruge poka na, u, na, u ime Udruge Polka čiji sam predsjednik na ovu debatu o zvijezdi koju smo nazvali EU zvijezda, fondovi i revitalizacija. Dakle da bi otprilike bi naslova trebalo biti jasno koja će biti tema ovog našeg susreta danas. Udruga Polka koju predstavljam, Udruga za društveni razvoj matrix, i grad Karlovac, partneri su na projektu partnerstvom do dobrog upravljanja. i Cilj nam je da osnažimo udruge ciljnog društva kako, bi mogli, kako bismo mogli ostvariti javno civilno partnerstvo koje se tiče upravljanja zvijezdom kao našom najvrijednijom baštinom koju imamo ovdje u partnerstvu projekt, sad se malo poslužiti šalobakterom, projekt je vrijedan 162.311 kune i 14 lipa. Evo. Evo, da. Financira se iz Evropskog socijalnog fonda i ureda za odruge vlade Republike Hrvatske. Dakle, s nama je danas gospođa Vera Djokaj, vizdručna direktorica klastera za ekodručne inovacije CEDRA-KR, a došle je u pratnji kolegice, suradnice Mirne Kazine. One će nas uvesti u temel, a onda bih volio da raspravimo kvalitetno po n-ti put pitanje vizdručnice. I e, samo bih vas zamolio prije toga ako već niste da ispunite ova dva obrazca koja ste dobili na e, stolcima i da se potišete na potpisnoj list. To nam je jako bitno. Hvala. Dobro večer svima, još jedan put, ja sam Bera Đoki um, Sedre. Dakle, naša uloga večeras, ovdje je ovaj moja kolegica i suradnica Mirna U Nas dvije ćemo zajednički pokušati isprovocirati raspravu. Dakle, naš zadatak ovdje zapravo nije vama davat nikakva... Um, šta bi vi trebali raditi, nego pokazati neke mogućnosti, šta je moguće financirati, koji su modeli neki upra moguće upravljanja i koji su neki aktualni natječaj na koji bi se to uh, mogli prijavljivati, a u principu onda vi trebate kroz diskusiju sami doći do nekih uh, odgovora ili rješenja i zapravo mogućnosti, šta je ono što zapravo bi vi htjeli raditi u, u vašem gradu Karlovcu. Dakle, Naša tema, ono, razgovor je korištenje evropskih fondova za lokalni razvoj i revitaliza, revitalizaciju gradske jedge. Ja predstavljam organizaciju CEDRA. Mi se bavimo inače društvenim poduzetništvom. To je isto jedna udruga civilnog društva. Mi smo nacionalna organizacija. sjedištem u Zagrebu, u nekoliko gradu u Hrvatskoj imamo naše podružnice. I ono što je nek, na neki način naš kor posao, što ću kasnije tijekom prezentacije u nekim segmentima spomenuti, zapravo je da potičemo a, sve organizacije, a, bilo to civilnog društva, bilo da su to zadruge, bilo da su to neka poduzeća ili lokalnu samoupravu ili regionalnu samoupravu, da pronalaze neke a, nove ekonomske modele organiziranja u svojim lokalnim zajednicama i korištenja nekih lokalnih resursa za tu istu lokalnu zajednicu. Kasnije ću vam navesti nekoliko a, a, ne znam jeste li kad prije, već imali ovdje neka predavanja o društvenom poduzetništvu, pa ću ja onda iz tog razloga čisto nekoliko načela društvenog poduzetništva spomenuti, samo da bi se moglo razumijeti šta bi to zapravo trebalo biti, na koji način je to to vama može biti kao jedan od znači, alata ili na neki način metoda, kako bi vi recimo ako pričamo sada o revitalizaciji zvijezde na koji način bi to bio kao neki model upravljanja, o tome konkretnije će Mirna ovaj, predstaviti jedan model kako, kako je to zamišljeno i kako bi se to moglo. Znači, ja ću općenito o, o, o, navesti neke fondove iz kojih je ovog moguće financirati, a Mirna će predstaviti nekoliko sada aktualnih natječaja, baš su jučer je Ministarstvo kulture objavilo neke nove natječaje, pa će to Mirna detaljnije. Kroz neke mjere proći, dakle ja ću vam ovo kao što sam i rekla kao model razvoja, odnosno kao jedan alat objasniti kako bi to moglo kroz društveno poduzetništvo i navešću par projekata koje je financirala Evropska unija koji su na neki način sličnik ovoj vašoj priči pa da vidite zapravo kako je to ovaj, moguće. Ja sam inače iz Dubrovnika i u principu ovom je prvi put da sam u Karlovcu, nisam nikad, u biti prolazim ovuda, ali ne znam baš, ovaj, malo sam čitala i gledala slika na internetu, imate preljep grad. Ja sam inače iz Dubrovnika, isto osjetljiva na, na baštinu i ta pitanja, inače sam radila u razvojnoj agenciji, mi smo se dosta bavili zapravo ovom temom i to je jedna jako kompleksna i zapravo teška i teška tema koja zahtjeva suradnju više rašiti i dionika i struka i, i, i disciplina i, i traje dugo cijeli taj proces i ja vjerujem da, da ova tema kod vas nije ništa novo i da vi već vjerojatno o tome ovaj, razgovarate o vašoj zvijezdi i da to ovaj, da se zapravo radi na tom pitanju i traže se neka rješenja. Znači, htjela sam početi s ovom rečenicom, znači o našoj baštini, dakle dakle ako e, isto kao što smo odgovorni za ono što radimo jednako tako trebamo biti odgovorni za ono što ne radimo e, i naša baština zapravo je toliko dugo će nam koristiti i biti baština dokle imamo baštinika ako, ako je nemamo nažalost se događa to da propada i evo recimo Dubravačka e, povijest i, i, i to razdoblje e, nekog 15. stoljeća pa na ovamo je bilo zapravo to neko razdoblje kada je, e, su se e, stvarali za ovakvi nekakvi ljetnikovci i ladanska zdanja um, koja su nažalost godinama nakon što su onu prvu svoju funkciju izgubila samo sve više i više propadali. Ovo su neke primjera naših Dubrovačkih ljetnikovaca koji su zaštićeni na milijun nekakvih mjera i konzervatorskih i tako dalje. Međutim, ono što se događa je da nažalost oni propade. Ova stika skroz desno je recimo 95. i 2004. Znači skoro 10 godina zaprašenja ništa nije promijenilo i samo još više propada, s tim da ovo slika znači stara već sada deset uh, godina, tako da je sada, sada stanje još i gore. Um, Postavlja se pitanje znači da, da, da, da ovaj, šta, šta zapravo raditi i na koji način uh, upravljati našom baštinom, da je da je koristimo i da bude resurs koji zapravo treba biti od koristi lokalnoj zajednici, jer to je naš i bi moć naći način i model kako to uh, iskoristiti za razvoj te iste lokalne zajednice ako pričamo o nekom širem kontekstu postoje razni dokumenti, razne strategije, razni razne zakoni koji se zapravo brinu ili bi trebali brinuti o tome i valorizirati zapravo našu baštinu od UNESCO-ve konvencije o zaštiti svjetske baštine, dorašiti i drugih arheoloških, graditeljskih, krajobraznih Uh, UNESCO ja sam danas ovaj, to pitala baš mirnu, znači ova tvrđa nije unesco ali svejedno znači isto predstavlja ili je, zvijezda. zvijezda da. Um, postoji također puno međunarodnih ugovora i, i, i obveza koje su države članice EU potpisale. Tako da zapravo postoji im dosta preporuka o tome šta i kako bi trebalo, samo je pitanje pronalazka nekih održivih uh, modela, kako to provesti u, u praksu. Uh, Izprasila nam se, imam. Pa. Um. Um. Dakle, s jedne strane imamo resurs koji nam stoji i propada, a, kao takav, znači predstavlja neku nekretninu koja gubi na svoje vrijednosti, a, imamo visoku nezaposlenost, a, a, niska nam je razina gospodarskog razvoja i djelatnosti i općenito, a, nedost, nedostaju nam proreženski prihodi za razvoj, za održavanje i tako dalje, a s druge strane, ako bi krenuli ovim putem ulaganja u, u tu baštinu imamo priliku za otvaranje novih poslova, stvaranje novih prihoda, povećavanje proračunskih prihoda a, i ubiranje poreza i prireza, stvarali bi dodanu vrijednost, možemo utjecati na porast vrijednosti tih nekretnina ili nematerijalni koristi i onda direktno ili indirektno utjecati na a, djelatnost turizma, obrazovanja itede dakle Ovaj, to ako slikoviti prikaz. Ovdje malo statističkih podataka od naše Ministarstvo kulture, dakle da evropske istraživanja pokazuju da zapravo u ekonomskom razvoju, u Evropske unije kultura kao takva i kreativne industrije i općenito sudjeluju sa 4,5% Evropskog BDP-a, dok je 3,8% zaposlenih, a to je oko 8,5 miliona ljudi zapravo zaposleno u ovim zanimanjima kreativne industrije. Također je pokazano da pogotovo u zadnje vrijeme je trend, ovo su pokazatelji iz 2007-e, 3,5% godišnje zapravo raste zaposlenost upravo u tom sektoru kreativnih industrija. Ja čak imam još jedan filmić koji bi možda za kraj ostavila da pokažem, možda kad se priča o kreativnim industrijama nije ovaj dovoljno možda jasno ili ljudima zadočarati šta, šta bi to trebalo biti onda je se jedan zapravo dizajner dosjetio da da napravi jedan kratki film i čisto da se da ljudi steklu slikoviti dojam o tome šta bi to trebalo biti. Um, kada pričamo o, o nekom projektu, općenito pristupu realizaciji nekih projekata, znači od ideje do njegove same provedbe u djel, stavila sam ova i htjela sam zapravo staviti ovu sliku i objasniti taj neki ciklus koji je potreban u nekim normalnim, pod navodnike normalnim, ali u principu to je jedan prirodni ciklus za razvoj i početak pripreme nekog projekta općenito, ali jednako tako posebno ovih infrastrukturnih projekata. Zapravo kroz ovaj proces... Znači se može vidjeti da to a, zapravo nije jednostavno i ovaj proces može trajati i nekoliko, do nekoliko godina. Dakle, ako pričamo o tome da imamo danas neku ideju, a, do njegove realizacije može proći nekoliko godina, ovisi o tome šta se događa u, u ovom međuvremenu najvukrat kratko će samo objasniti a, znači, ove točke. A, dakle, a, sama ideja naravno nije dovoljna, ona mora biti inovativna, kreativna, a, mora biti u skladu sa strateškim razvojnim smjernicama i Republike Hrvatske i europske unije a, ka, a onda i lokalne i regionalne zajednice u kojoj živimo. Dakle, vaša ideja kao takva treba biti u skladu sa nekakvim uh, strateškim razvojnim smjernicama, ne samo zato što eto, dobra ideja se pokazala vama, ona mora biti u skladu sa nekakvim strateškim uh, znači naše države ili Europske unije, a jednako tako i vašega grada. Um, nakon te faze, kada se otprilike razradila ideja, kada se ima neki smjer u kojem ste se pre, vaj, pre, preusmjerili, treba krenuti raditi na izradi Previzibiliti studije u koje zapravo bi trebalo s jedne strane navesti sve moguće probleme koji postoje vezano za tu, za tu vašu ideju i onda analizirati neka moguća rješenja i zapravo ocijeniti koliko su ona realno ostvariva i jesu li uopće ostvariva. Onda tek kreće faza projektiranja gdje projektiranje podrazumijeva širok, širok zapravo, to je dosta širok pojam jer on ako pričamo o nekim infrastrukturi ona podrazumijeva skup rašitih elaborata, glavnog projekta, idejnog rješenja, ishodovanje rašitih dozvola i zapravo jedan multidisciplinarni pristup rašiti stručnjaka koji moraju raditi na pripremi svih mogućih dokumenta koji su potrebni da bi se ishodila dozvola za realizaciju nekog projekta um onda je u nekom vremenu nakon što se to sve skupa napravlja i naravno cijelo vrijeme u ovom procesu to podrazumijeva postojanje partnerstva ako pričamo sad ovdje recimo o zvijezdi, onda je to znači nešto što je se postavlja pitanje imovinsko-pravnih odnosa prije svega dakle čije je to, u čijem je vlasništvu da li država upravlja time da li grad, da li je miješano, da li se zna uopće ko je tu i to su sve neka pitanja o kojima se treba voditi računa i koja se naravno prije nego što se pristup i cijeloj ovoj priči pripreme dokumentacije, zapravo to se sve treba riješiti. I svi ti dionici koji su zapravo neko ko, ko želi realizirati ovaj projekt, trebaju zajednički raditi da se otklone sve smetnje i da se riješe svi problemi. A, nije nemoguće, samo što je podrazumijeva stvarno e, trud i rad i zajedničku suradnju. E, ono što je dobro i što će mi na nakasnije kroz primjer i Osječke, recimo ona je radila i na pripremi projekta, a, tvrđe u Osijeku, ali ovaj, pokazati na tome koji je zapravo pristup najbolji u, u, prilikom upravo stvaranja tih partnerstava ili stvaranja nekih povjerenstava ili radnih skupina koji će raditi na pripremi ovaj, projekata. To je zapravo da je, nek, da je možda najbolji pristup da, da se krene od potrebe, odnosno da je to taj neki bottom up, odnosno dozdo prema gore pristup gdje je zapravo neki građani koji imaju neke potrebe a, bilo da su oni neformalno okupljeni oko neke ideje ili da predstavljaju neke organizacije civilnog društva, oni bi zapravo trebali biti ti koji će biti inicijatori i pokretači priče, onda zajednički sa vlasnicima, sa onima koji donose odluke i koji zapravo možda i raspolažu s nekim novcem raditi na, na, na osmišavanju rješenja. Dakle, nakon te faze, kada se isveduju sve moguće i potrebne dozvole, treba raditi na... Izradi feasibility studije koja će utvrditi koji su tehnološki, ekonomski, okolišni, socijalni, politički i svi drugi zapravo segmenti tog projekta koje, koje je potrebno da zapravo ta vaša ideja ima i zadovolji da bi se moglo krenuti dalje u realizaciju samog projekta. Jer, jer vaš projekt, kako sam i malo prije rekla, mora biti u skladu sa tim nekim strateškim razvojnim predjeljenjima kako države, tako i vašeg kraja onda u tom smislu mora utjecati znači, na poraz zapošljavanja, na rješavanje nekih možda okolišnih problema, eko, ekoloških e, i slično. Dakle, ta feasibility studija treba dokazati da će realizacijom ovog projekta se to dogoditi. I to mora biti dokazivo e, brojevima i slovima e, da bi se moglo jeli, krenuti dalje. E, znači, u tom nekom e, vremenu to je sve nam je nastavljeno na istoj razini jer se zapravo u tom e, nekakvom istom e, paralelno se zapravo može raditi na više ovih razina i onda kada se ishoduju sve te dozvole i kada se naprave studije isplativosti, kada se e, e, pripremi sva moguća potrebna dokumentacija onda se zajednički sa vlasnikom e, ili nekim koja može ustupiti pravo korištenja tog nekog prostora ide prema traženju e, financija za realizaciju te investicije i naravno to treba biti zajednička odluka i konsenzus i onda se kreće dalje u realizaciju. Tako da vidite da je iz ovoga jel, da je to, može biti često puta i dugogodišnji ovaj, dugogodišnji posao. A ono što je Republika Hrvatska, nažalost, malo šteka u tome, da je zapravo imalo ovaj nekakav predpristupni prije nego što smo postali članice Europske unije, se zapravo trebalo raditi na tome. Imali smo fondove IPE i zapravo trebali smo se baviti svi mi zajedno, svi gradovi u Hrvatskoj, općenito, da, da zapravo osmislimo i riješimo ta neka pred pitanja ili probleme koji su prije, da bi mogli onda kada, kada nam strukturni kohezijski fondovi postanu dostupni, da onda mi imamo već spremne uh, projekte koje ćemo jel, uh, prijavljivati na te dostupne fondove. Dakle, ja sam ovdje navela općenito, pa ćeš sad onda mirati za te konkretne natječaje um, dakle kohezijska politika Europske unije ima ono, osnovni cilj za sve svoje članice da postigne ravnomjerni razvoj, poveća zaposlenost konkurentnost poduzeća i naravno potiče suradnju a instrumente koje koristi su fondovi, odnosno strukturni i kohezijski koji onda po rašitim a, a, sektorima a, financiraju a, ovisi o tome iz koje područje je vaš a, projekt, znači Europski fond za regionalni razvoj znači ulaže u malo i srednje poduzetništvo proizvodnju, jačanje turističke ponude informatičko društvo regionalnu i lokalnu infrastrukturu Europski socijalni fond koji, koji je za služi za zapošljavanje odnosno za jačanje kapaciteta i svih onih ljudskih resursa koji su na neki način u nepovoljnom položaju na tržištu rada Postoji kohezijski fond koji financira velike nacionalne projekte i na njih se recimo mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave ili naša ministarstva. Tu su dva osnovna sektora Promet i Okoliš i to su baš ono veliki strateški, strateški bitni projekti nacionalni. I još imamo dva, dva dodatna fonda, Pomorski i Ribarski i Poljoprivredni fond koji se a, a, koji služe zapravo za ulaganje a, i osvarivanje poljoprivrednih politika i zajedničkih a, a, ribarskih i poljoprivrednih politika Europske unije. Ovo su nekoliko... Hvala. A, dakle, ovo je samo nekoliko, znači, ako pričamo o kulturnoj baštini, a, nekoliko fondova iz kojeg je moguće financirati ove aktivnosti. Ja sada ću tebi mirno tvoju prezentaciju. Da da onda ti detaljnje njima pokažeš koje bi to bile. Evo, hoćeš ti sad, sama da znaš. Hvala, Vera. Evo, lijepo pozdrav svima. Ja sam znači, Mirna Karzen, direktorica sam tvrtke Karzen i Karzen za regionalni razvoj EU fondove i predsjednica Laboratorija za društvene inovacije organizacija i organizacija, udruge koja se bavi područjem društvenih inovacija. Ako ne znate što je to, to su inovativni pristupi društveno i ekonomskom razvoju, pa je društveno poduzetništvo uh, jedna od tih komponenti. Uh, ne znam, da li me čujete, ti si dosta glasna ili... Da. Ja, ne da. Uh, ja nekako više volim istajat, ali si moram prevrti dosta uh, slajdova pa ću se kasnije dignut Um, inače se bavim područjem EU fondova općenito znači svih e, i pripremom provedbom projekata, ali moja omiljena niša je upravo urbani razvoj urbana revitalizacija i e, kulturna baština tako da povezujem koja je izuzetno povezana sa društvenim inovacijama i ono što ću danas ukratko, neću se ulaziti u detalje o natječajima fondovima, mislim da je da, ali da. dobro je dati jedan pregled Međutim, bitno je da i dati ću vam jedan model koji mi razvijamo, upravo urbane obnove i razvoja urbano-kulturnog turizma u Osijeku, ali model koji sam ja prilagodila i za Karlovac i koji mi razvijamo kao model koji možemo prilagođavati različitim lokalitetima i gradovima, upravo zato što je svaki vrlo specifičan tako da ja neću pazit ću da ne uspoređujem stalno Osijek sa Karlovcem ili sa nekim drugim gradovima, jer je stvarno, bez obzira što ste e, svi povijesni gradovi, svako ima stvarno svoje specifičnosti. E, ono što je zajedničko i ono što mi zašto sam skočila odmah na verin poziv je, e, i drago mi je da ovo nije prvi put da se vidimo, e, naime angažirana sam nedavno od strane grada Karlovca, evo pozdravljam, Kolegice ovdje za upravo radi i moderiranje, vođenje radionica sa, i sa udrugama i sa drugim sektorima u prezentiranju i predstavljanju urbanističkog plana zvijezde i stručnih podloga kao jednog od doko, temeljnog dokumenta i temeljnih dokumenata za obnovu zvijezde i za pronalaženje upravo konkretnih rješenja odnosno za da se na temelju tog tih studija i tog dokumenta može doći do operativnih koraka jer znam da je već da da je bilo puno radionica da je puno analiza puno studija ali da se konkretni rezultati još ne vide pa se nadam da ćemo i kroz te radionice i u daljem radu s vama doći do, napraviti korak dalje koji će onda i kroz operativni plan biti i definiran i naravno nadam se realiziran. Ono što je bitno je naravno staviti sve to u neke okvire financiranja, mogućnosti financiranja, da ne govorimo samo o projektima koji su dugoročni gdje je vlasništvo upitno, gdje su vlasnički odnosi komplicirani, da govorimo o različitim projektima, kratkoročnim, srednjoročnim, dugoročnim, koji će onda i motivirati ljude na suradnju, na uključivanje. Pa je model koji nasto iz mog rada sa, u Osijeku sa gradom, kulturnim udrugama, građanima, privatnim sektorom, upravo jedan takav primjer gdje je moguće kroz taj razvijanje dijaloga, mobiliziranje ljudi doći do konkretnih rješenja, baš za ur urbanu obnovu. Pa evo, ja ću kratko, sve ću to preskočiti i hvala Vera na, na ABCD. Um, tako da je ovo ovaj jedna dugi, dugi, uh, duga prezentacija koje ja imam budući da, da radim radionice baš za EU fondove. Uh, daš vam neke primjere, recimo uh, da može se urbana obnova kroz EU fondove, mogu se infrastruktura konačno. Ja već radim urbanu obnovu dugi niz godina, međutim tek sad ustvari možemo govoriti o obnovi Benčića, o obnovi, uh, možda Uljare, o obnovi, zvijezde, tvrđe, drugih lokaliteta, tvrđava općenito i tako dalje. Tako da je meni konačno sam došla na svoj teritorij, jer sad ne samo da mogu držati radionice, već možemo raditi i na konkretnim projektima. Ovo je jedan primjer 18,3 milijona bivčih obnova grada kulturne baštine u Portugalu. Znači, obnova... Uh, Povijestnik zgrada, kazalište, muzeji, znači radila se i strategija za poticanje kreativnih i kulturnih industrija, znači upravo ovo što uh, je jedna od mogućih namjena i oživljavanja zvijezde. Uh, ukupni trošak je, znači tu je bilo sufinaciranje 8,8 uh, miliona. Uh, ista situacija, znači pad industrije, i uspjelo se je obnoviti kroz suradnju različitih sektora. Ono što, znači IRDF isto tako razvoj gradskih i ruralnih područja, revitalizacija dvorca također kroz znači Fond za regionalni i društveni razvoj, jedna ove manje, manja vrijednost investicije oko milijun i pol eura. E, e, e, projekata ima niz i neću ulaziti. Ako vas zanima ja mogu poslati prezentaciju, Pogledajte projekte pod IRDF-om i SF-om upravo koji se tiču urbane obnove, kulturne baštine, revitalizacije, ima ih jako puno zanimljivi su, ali ono što bih ja htjela naglasiti i dati vam možda u ovoj kratkoj prezentaciji da se ne odužuje jer bi stvarno i vera ja htjeli čuti od vas, što planirate, što ste do sada, što je napravljeno kako se udruge mogu uključiti, kako se želite uključiti i u kojim projektima je kako razmišljati van ono out of the box. Znači bez obzira da li radite, da li ste iz kulturnog sektora, da li ste u muzeju, da li ste ne znam u regionalnoj razvojnoj agenciji, gradu u, u udruzi koja se bavi socijalnim pitanjima i slično. Kako se baviti urbanom obnovom na jedan novi način? koji neće razmišljati aha ja sam e, u muzeju, znači moram se baviti samo određenom e, vrstom aktivnosti koja je muzejske djelatnosti ili ako sam galeriji samo tim djelatnostima. Ne. Ajmo povezivati međusektorski, povezivanje kulture, turizma, inovacija, znanosti i tehnologije. E, trenutno organiziram konferenciju na Klisu jer između ostaloga radim i plan upravljanja tvrčavom Klis, gdje sam spajamo ICT firme, znači konferencija je digitalna interpretacija, kortifikacija. Cilj je dovesti ICT firme, znači stručnjake koji su eksperti u svom području sa predstavnicima gradova, županija, turističkih zajednica, kulturnih institucija, svih smo ih dobili. Ovo je bio test test konferencije da vidimo uopće da li su ljudi zainteresirani, imamo preko 100 prijava, vrlo zanimljiv miks ljudi. I upravo je to, znači da na temu kulturne baštine dovedemo ljude out of the box koji se bave e, kulturnom baštunom na jedan novi način pro svoje vještine. Vi možete I to su ti projekti koji nisu dugoročni, e, koji manje koštaju, koji imaju rezultata i kojima mogu dovesti u suradnju sa ljudima sa kojima niste uopće razmišljali da bi mogli e, komunicirati, surađivati i dovesti ih e, na kraju kreva cilje, opet što je Vera rekla, Prihodovne aktivnosti, povećati vrijednostne nekretnina, dovesti ljude, dovesti posjetitelje, da dođu da se dive, da ne kažu joj u ovoj zvijezdi nema ništa. Znači, ajmo zajedno vidjeti i ove sljedeći niz radionica će biti način da možemo doći zajedno do nekih rješenja i do nekih novih sadržaja koji su međusektorski, znači koji nisu samo kultura, ja sam u kulturi, ja sam u turizmu, ajmo ih e, miješati, ajmo sveučilište uključiti, studente, mlade, e, kako do, doći do nekih zanimljivih inovativnih rješenja koje Europa na kraju financira. A paralelno raditi na svojoj ove dokumentaciji koja je potrebna, raditi sa vlasnicima, su, e, uspostaviti suradnju e, pojedinih zgrada, pojedinih lokaliteta jer je i to potrebno morate da bi došlo i do fizičke promjene. Samo blic za programe koji su meni inače dragi, to su programi Unije, kao što je Horizon 2020, Urbakt, meni jedan od najzanimljivih programa koji se bavi baš urbanom revitalizacijom i društvenim inovacijama, pa je to da našla sam program za sebe, ali ga nikoga, nikoga ne, nitko nije zainteresiran za taj program, jer obično je to program kojim se financiraju strategije studije a ne infrastruktura a svi želimo infrastrukturu Kalipso, um, Erasmus i ostali um, ne znam da li se itko u publici uh, koliko ste se najprije javite se ko se javlja na EU fondove uh, na ne znam ISF, IRDF Marina vi se nemojte <laughs> Marina nam je u EU fondovima znam da se javlja <laughs> Ja malo ništa. Vi ste se na koji? A, ISF, još vi na koji? Na kreativne industrie. Još netko na Mhm. Uh -huh. Još netko traga. Ne. <laughs> A, dobro, da, znači e, kulturu možemo naći i u ISF-u, e, e, ima i drugih programa, Kreativna Europa, da li se netko javljao na Kreativnu Europu? <laughs> A, Kreativna Europa, znači svi ovi programi zajednice e, možete neka lagana možda unapređenja, možete opremu i slično, ali ne možete znači, e, e, oružana se ne može kroz ove programe obnoviti. Međutim, možete doći do neke dokumentacije, do nekih studija, Kreativna Europa je super za povezivanje, svi su programi bitni zbog umrežavanja, povezivanja, dobivanja dobrih iskustava, a isto tako i možete doći do, do nekih soft projekata aktivnosti koje inače ne bi na drugi način. Um, Reći ću nešto kasnije o Horizonu. Danas je izašao novi program, radni program za Horizon, koji se tiče baš kulturne baštine, pa mi je ovako srce zatreperilo, jer ima jako, jako puno novih natječaja koji su baš zanimljivi od... Ali to ću nešto kasnije. Evo, tu su i razlike između strukturnih... Imamo, da, i transnacionalne fondove, ali to ću nešto kasnije kad dođemo do natječaja. Ehm... Ko se bavio crowdsourcingom, crowdfundingom. Znate li za uh, crowdfunding akademiju? Mm -hmm. Dakle to su opet neki dodatni načini financiranja za manje projekte, kampanje, nekakva događanja koja mogu dignuti ljude, mogu mobilizirati javnost uh, i koja mogu zainteresirati i privući na kraju i posjetitelje. Um, Crowdfunding Akademija je UNDP-eva inicijativa, dosta je i dosta je zanimljiva, naravno radi se o manjim sredstvima, ali opet je jedan način da ne razmišljamo uvijek o, o, o velikim projektima, o mega kompleksnim projektima, krenimo i sa nekim manjim inicijativama, upravo u tom smislu uspostavljanja suradnje sa sektorima i ljudima sa kojima inače ne surađujete. Uh, I jedan način, opet, uh, jer ovo je jedan sasvim drugčiji pristup financiranju. Vi ste ono, out there, uh, morate znati kako uh, prezentirati svoju ideju, kako biti zanimljivi, inovativni i izboriti se između tisuće i tisuće projekata da baš vas financiraju. Tako da, evo, razmišljajte i na ovaj način, dakle, ne samo klasičnim putevima E, neki primjeri uspješnih projekata čuli ste vjerojatno Ivanina kuća bajke, jedan inovativni e, primjer muzeja muzejske e, muzejsko-galerijske e, znači bazira se na nematerijalnoj kulturnoj baštini e, ovo ovaj je jedan izuzetno dobar primjer upravo tog tematiziranja, brendiranja znači od e, grad koji je bio e, nerazvijen dobije kroz ovaj kroz tematsku kulturnu, kroz tematiziranje kulturne baštine dobio na prepoznatljivosti i ono što je bitno i za vas razmišljati, znači vi kad krećete ovaj projekt nije za sada europski projekt, on još uvijek ima lokalni značaj budući da jako sve više i više posjetitelja dolazi. Međutim, povezati Ivaninu kuću bajki sa drugim kulturnim rutama, ne znam, grimove priče u Njemačkoj, sa pomognite mi neke druge, neki drugi pisci bajke uh, u Francuskoj, u Italiji, slično, dobivamo Europsku kulturnu rutu i onda se može uh, koja tu možemo ulaziti i u infrastrukturu i u razvoj sadržaja, u novu ponudu i onda dobivamo na tako da svaki projekt sagledavajte koliko je on lokalan, ali isto tako koliko se može nadograđivati za, na europskoj i svjetskoj razini. I to je ono što je bitno i kod i u vašem radu ili u razmišljanju općenito o zvijezdi. Znači mi možemo zvijezdu sagledavati kao lokalnu, ali je treba sagledavati kroz povezivanje sa drugim povijesnim gradovima kao europsku, kao svjetsku i to je taj, to je bitno. E, ovo su neki, isto neki drugi projekti, Tačmi festival, zloupotreba energije, e, urbana regeneracija, ovo je jedan projekt, to ću vam poslati, ovo je u, e, u Americi, moja kolegica je to ubacila, e, ne znam koliko im baš primjenjiv za Karlovac, jer je e, problem strateška pozicija za trgovanje drogom i oružjem. Pa. <laughs> Mislim da, da to nije ključni izazov u Karlovcu, bar, bar mislim. Možda je... Ali... O, <laughs> A, tako da ćemo ga preskočiti. Paši interesantno. Možda da bude partner. <laughs> <laughs> ne zna, evo Ne znam, to mi je ona bila jednom slagala i dodala ga je. Um, ali inovativan. Evo mogu vam poslati primjer. Uh, znači opet uh, treba sagledati kako povezati, umrežiti zvijezdu grad Karlovac sa drugim gradovima koji imaju sličnu uh, tematiku, problematiku, uh, neke dobre primjere, kako učiti od njih, kako raditi uh, zajedničke strategije, zajedničke planove i zajedničke aktivnosti. E, ono što sam htjela, dobro, ovdje su i neke strategije, to ću preskočiti. Naravno, svi projekti moraju se uklapati određene strategije. E, tu opet razmišljajte mimo, e, znači, radi, ovo je kulturni, kulturni baština, znači, uklapamo se samo u strategiju kulture ili možda eventualno turizma. Ne. Možete se i uklapati u strategiju pavitnih specijalizacija, inovacijsku strategiju, opet razmišljajte na drugi način. Um. Ono što sam vam htjela reći da e, i kroz utjecaj civilnog sektora e, u operativne programe su ušla e, su područja koja e, prije nisu bila, a to su društvene inovacije i društveno poduzetništvo. Pa je tako, sad ne vidite ovdje ništa, ali recimo u e, operativni program konkurentnosti i kohezija imate jačanje istraživanja e, tehnološkog razvoja i inovacija, imate e, segment, odnosno prioritet koji se odnosi i na društvene inovacije, e, a u ISF-u svakako imate društveno poduzetništvo. E, kod prijave na projekte morate znati operativne programe, ono, uzduž i proprijeho, netko od vas ili iz vaše udruge mora znati kako bi prepoznali upravo tu nišu koja nije istaknuta onako kultura, kulturna baština, urbani razvoj, ne znam, zaštita okoliša, već onako između redaka vidjeti kako vaš projekt možete prilagoditi različitim mjerama i to je ono to je opet to razmišljanje mimo nekih standarda u operativnom programu učinkoviti ljudski potencijali recimo imate jako zanimljiv prioritet za koji nitko ne zna i mogu vam reći da ministarstvo rada ne zna šta, šta će s tim prioritetom jer je nov i njima je mimo svih socijala i socijalnih pitanja mladi zapošljavanje koji se odnosi na samo malo dovinem evo ga Znači, to je prioritet 9i. Aktivna inkluzija s naglaskom na promicanje jednakih mogućnosti i aktivno sudjelovanje. Imate uh, moguće uh, moguće aktivnosti, uh, podrška medijima, organizacije tako dalje poboljšanje pristupa umjetnosti u kulturi, razvijajući kreativnost mladih, osnaživanje aktivnog i starog zdrav, zdravog starenja starije populacije. Znači, možete tu Stvarno imate široki, ovaj, jedan diakozon, e, a sve je pod nekom, tom nekim kišobranom društvenih inovacija, međunarodne suradnje i doprinos tematskim ciljevima. E, isto tako imate mjere koje se e, odnose na, na inkluziju, na interkulturalne aktivnosti, na na, na socijalnu koheziju, na razvoj lokalne zajednice itd. E, Pratite, odnosno pogledajte malo te dijelove, jer su e, dovoljno široki da se e, vaši projekti vjerojatno mogu isto tako uklopiti, a e, budući da se radi o novom području društvenih inovacija, e, nitko baš ne zna što, što tim, što je prednost onima koji shvate. Evo, koji, e, koji natječaj se očekuje ove godine? Um, tu sam ih sama ovako nabacala, uh, znači pod uh, opere, koji bi se, tu sam izvukla one koji su nam relevantni i za zvijezdu. Uh, jedan koji je uh, najava išla jučer, a čeka se već godinu dana, natječaj, uh, to je taj prioritetna šest zaštita okoliša i održavih resursa. Kulturna baština je ubačena tu. Nekad je imala svoj prioritet, međutim sad je upala u pod zaštitu okoliša. To je specifični cilj 6C1. Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom baštinom. Alokacija je relativno velika, međutim jako je veliki interes, jako je puno prekata koji su već pripremljeni. Ono što je dobro je da se na ovaj natječaj koji, e, to je natječaj Ministarstva kulture, može prijaviti za projektnu dokumentaciju pod uvjetom da su vlasni, da je vlasništvo čisto, znači grad, županija, e, grad županija mhm. uglavnom. E, Također se e, može i za, e, za samo infrastrukturnu obnovu, ako imate sve ove, ovu dokumentaciju što je Vera spominjala, znači do glavnog projekta odnosno građevinske dozvole. E, međutim, nije dovoljno imati samo, e, projektom ne može biti usmjeren samo na infrastrukturu jer vam neće proći. Znači projekt koji e, ja sam pripremala u Osijeku 10 milijuna eura, projekt obnove tvrđe, popločenje, kanalizacija komunalno, sve e, i obnova e, trga. E, na kraju nije prošlo, e, prijavljivali smo ga na turističku infrastrukturu, e, nije prošlo jer je e, u principu e, vi kroz komunalnu infrastrukturu nećete e, dovesti, po, neće doći direktno do povećanja posjetitelja što smo mi znali tako da to, ov, to, ovaj smo išli svjesno da nećemo proći e, tako da ne možete e, morate povezati turistički sadržaj odnosno sadržaj sa infrastrukturnom obnovom. Ako idete samo u obnovu, oružane ili vojne e, boljnice ili nekih drugih lokaliteta, a ne znate namjenu, ne znate sadržaj projekt vam neće proći i to je ono što mi dolazimo gdje ću prezentirati ovaj model, tu je, bitna, tu je bitna suradnja, planiranje od samog početka, znači da, se ne, da ne dođe do situacija kada obnovite prostor, kao na primjer Dubrovnik-Lazareti, pa nema korisnika, a utrošeni su silni milioni. Uh, ili imate uh, slučaj prostora u Rijeci koji je dan mladima i udrugama... U drugama, uh, Nije, ne, u Rijeci. U... Uh, ne mogu se sad cijetiti. Uh, prostor od uh, Ne, prostor koji je dan koji je godinu dana udruge uh, nisu znale što s njim. Sad Aj, idu kreativne ne. industrije, nekakvi uh, inkubatori i, i slično. Znači opet grad je to predao udrugama ali nisu bili spremni jer nije osmišljen sadržaj, e, treba paralelno raditi i e, treba razmišljati o održivosti. E, programi koji su usmjereni samo na kulturne djelatnosti nisu održivi. Dakle, tu vam treba privatni sektor, treba im poduzetnici, trebaju imam ugostiteljske komercijalne djelatnosti koje će vi morate taj prostor dalje održavati. To vam neće grad, mi ne, ne smije, to ne može pasti na proračun grada, ni ne bi smjelo, niti će se time baviti Dudi ili neke druge agencije. Oni mogu jedino dati pravo korištenja, prijenosa i sl. Dobro, sad tu lazimo u, u razne, da, tu su, to je sad pitanje i plana upravljanja, modeliteta upravljanja, ovisno o, o pojedinim zgradama i Slično. Um, jedan od uh, programa koji, odnosno natječaje koji uh, se još uvijek čeka, za koji nismo sigurni da li će Karlovac biti. Marina, imate vi informaciju o ja, IT-a? Karlovac nije, da. Bez brige nije <laughs> Ne, ne, nije to. Određeno je, da. Broja, da. Dobro, tu se nešto mijenjalo, stalno pas više ne, nije, ali ne, to je to. Mala su da. Mala su, da. Um, dakle, imamo druge, opet razmišljati o, o drugim mogućnostima uključivanju o kombinaciji e, programa i fondove koji su smjereni na poduzetništvo, e, oni koji su smjereni na, i na socijalno poduzetništvo, to je investicijski prioritet 9, u devet ISF u ISF-u, Um, Korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije što se također zaboravlja, općenito e, prioritet koji spada pod ministarstvo gospodarstva se zanemaruje jer je to istraživanje i razvoj, međutim i tu ima mogućnosti e, gdje, bi, gdje se može e, doći sa inovativnim modelima i sa opet suradnjom sa e, sveučilištima, znanstveno tehnološkim institutima i slično. E, natječaj koji su trenutno e, otvoreni, e, koji su također i za kulturno e, baštino, kulturni turizam, za društvene inovacije, društveno poduzetništvo je denju, znači to je ovaj drugi program koji ima dvije prioritetne osje. Jedna je baš usmjerena na društvene inovacije i društveno poduzetništvo, a jedna sam, baš na kulturnu baštinu, zaštitu kulturne baštine. E, opet kroz neke inovativne primjere. E, mi se trenutno javljamo, razvijamo e, znači rok je ovako, rok je treći, 11. samo za onaj expression of interest, znači ne za cijelu prijavu. E, tu su vam potrebno je nekih 8 do 15 partnera, iz zemalja, znači, ono, naša šira regija, Austrija, Slovenija, Bugarska, Rumunjska, Mađarska, Češka, Slovačka i sl. Kreativna Europa, to sam, to sam spomenula, znači to je sad, obično oni imaju fiksne datume u listopadu, Uh, med program je isto tako zanimljiv, imate i prioritetnu osu za kulturnu baštinu i za društvene inovacije uh, međutim rok je prvi 11. tako da je to sad onako već malo knap uh, postoje neki programi sa kojima nisam baš upoznata to je ova Europeana, možda je netko jeste uh, Europeana digitiz, Digitization of European Heritage digitalizacija da, Europske baštine, kozme, isto tako koji se odnosi na i kulturne rute i te destinations of excellence i slično. Evo, Horizon 2020, danas je objavljen radni program, Horizon 2020 je znači, program koji je usmjeren uglavnom na istraživanja, Međutim, odličan je opet izaomrežavanje za, za činjenicu da vi sredstva dobijete, 50% sredstava dobijete unaprijed, da 60% su indirektni troškovi koje ne morate prikazati. Mi smo sad na jednom FP7 programu, projektu i dobili smo Horizon kao udruga. I to je super jer vam omogućava neke stvari koje inače ne bi mogli, znači neka druženja, neka istraživanja, mapiranja, pa i, mislim, pogotovo u, segment, u dijelu koji ne morate prikazati, znači možete ulaziti i u neke, i u neke druge ovaj, aktivnosti. Ovdje ima dosta baš kulture baštine, ne znam da li ovdje ima internet? Ima, ima. Aha, ne znam, ja sam ispojena. E sad ne znam. Uh, uglavnom ima, aha, nema tu. Da, znači ovaj tu na kraju plavi uh, je baš usmjeren na uh, promociju europskog javnog i kulturnog prostora. E, ima niz natječaja koji su tek u najavi koji se odnose na kulturu, kulturnu baštinu, urbanu revitalizaciju, digitalnu kulturnu baštinu, digitalnu interpretaciju, znači niz, niz e, mogućnosti, e, nemojte se ustročavati. E, ja sam Jako za horizon. Mi smo kao udruga bili mjesec dana doslovce stari kad smo upali u konzorciji, znači moguće je i tako da je uvijek ohrabre udruge da se upustite u to. To su vam odlični načini da se umrežite sa sveučilištima, institutima, svjetskim organizacijama i gdje onda možete jednom kad dobijete, onda se priča samo zavrti i onda vas dalje zovu na druge, na druge projekte i tako stvarate tu mrežu koja je izuzetno dobra evo to je što se tiče EU fondova pa možda par minuta možda pitanja pa da, da. ono što smo htjeli predstaviti je taj jedan model koji se razvio vrlo bot, bottom up u Osijeku koji se odnosi baš na model urbanog, razvoja urbanog kulturnog turizma ali, imam tu prezentaciju ne, ako hoćeš možda da sad razgovaramo da možda da, možda da da vas ne zamore sa gomilom informacija evo pa pitajte što vas zanima um, ne znam fondovima, možda da čujemo s vaše strane kakve projekte imate, koji su planovi koji su vam izazovi mm. Konkretno za zvijestu, Što? koja vam je vizija zvijeste? Zahvaljujem, no, mogu uh -huh. ja pozniti vas da postavite pitanje, kako komentirate. Možda posebno, ovdje se pročenica Grečić, pročenica politični uh -huh. gradski, možda, evo, bilo prvi da da kažete kako vas je prezentacija i što grad radi za zvijezde e, svako iz vašeg e, resora kratko i što koji su planari evo pa Zasnije Ako da rećili onda to nije ovdje debati nego ću ja porovu držati Pa debati <laughs> Uh -huh. Ovo je velika programacija. Sve jako velike, da. da. se teško na to posnači uh -huh. i zaista odmah izgleda, a, a možete što početi? A, ja bih rekla, programi Unije i a, socijalni fond zaista obučavaju maksimalno, uh -huh. međusetko unežavanje, transnacionalno, prekogranično, kako god želi. je soft a, projekte, radionice, kao što vidite i ova danas, je jedna od tih aktivnosti tako jednog projekta koje grad, pate, koje grad može patiti. Dakle, ovo je zajednički rad od gdje i folka, i tamo martinska i grada Ravica. Ako pitamo gdje su nam novci za infrastrukturu, što bi Karlo Črminjara gdje volili vidjeti, pa onda kad vidite tamo 128 milijuna eura, pa se misli to je nešto puno. Onda, recimo, kao mi ne postavljam na čeme, vi ne Uh, Hrvatskoj su već odpuno dano poznaši tako da operativni program. To vam je utruka što smije, kao što nesme. U toj utruki piše prioritet 6c2 kulturna vaština. Kulturna vaština u funkciji turizma. Maksimalni iznos po jednom projektu, koliko sad znamo? 5 milijuna euro. Koliko je tu za zvijezdu ili za neki objekt u zvijezdi, možemo se odmah ono zapitati. Mm -hmm. Dalje ovim objekt često i samo držimo edukaciju na temog kontrola i kad se priča na neki način da bespilne šta se može. Šta bi sad sutra odmah, ja bih rekla Recimo da vam sada neka, evo ja ću po takvu diskusiju, mm -hmm. a u tome što grafice radite, mi se radi, nešto kolegice puno, više, puno detalje moće reći konečno već izući tjedan jedan od takvih Evo, ja bih se mola sad, na koje profite ne napišete. Neko vam kaže, imate, donator je došao, da 10 miliona eura daje kradu kartu. Ali morate imati sve priređeno po zakupu. Mm -hmm. To se uvijek tako dostavlja, imate novca, što ćete s njima napraviti, ali ne za 3 godine, da rećete sutra, što sutra možete raditi a što, i koliko košta, i koliko vremenosti praje, sve ono što je gospođa pokazala je osnog vera, što sve trebate prije nam. I ja moram zaista reći da sam iznimno kao Karloća, vesela, zadovoljna zaista, da smo mi konačno jedan taj prvi korak prošli i da radimo na dokumentu koji će nam omogućiti. Ja se naravim da za godinu dana možda čak i dođe kakvo turnauta. I kažemo gledajte da imamo i to, i to, i to, sa svim dozlovom i sa svim što. treba. Ali ja očekujem od vlasača. Znači, što biste mogli sad ozvijesti, da je po našem zakonu, i što biste prvo i nakon, da imaš da 10 miliona Da. To bi možda bila debat. Super. <laughs> Ako ja samo mogu dodati, recimo Dubrovački slučaj, dakle, nismo imali naše lazarete, isto jedan objekt, ne znam koliko znate, u koji je oko 50 milijuna kuna utrošeno za njegovu obnovu, ali prethodno se nije zapravo radilo na tome da se osmisli sadržaj nego jednostavno Dubrovnik ima para pa smo to potrošili a, i napravili savršen prostor koji je ono prekrasan ali u principu koristi ga samo nekoliko organizacija i uglavnom za api brave a troškovi održavanja su ono boli glava tako da to je da to, da to možda je isto da. jedan loš zapravo pristup koji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 Pa ono što je sada od 14. do 20. Evropa odredilo da se može i tako se može je prilično različito od onoga što je bilo od 7. do 30. I odotne, da, svaka zemlja pregovara za sebe. Ono što je Slovenija može, mi jerak ne možemo. Uh -huh. Rumunska je u prethodnom mogla po napraviti ceste što god je htjela. Mi to ne možemo, dakle svaka zemlja pregovara u okviru Europske unije i njezinne financije <tutim> sve stvari koje su detektirane da su najvažnije. Zato je kod nas, ne ceste, ali kulturna vaštena, isključivo u funkciji turizma. <tutim> tako da je, ja sam sama puno tih projekata pregledala, kad sam se učila i tako da Vrlo to zna biti opasno, pogotovo što smo sad na početu jednog razdoblja. Je. To što, recimo, smije raditi neka druga država, mm -hmm. što ne, ja, opet, račke, nazva, mi sada ne, ne možemo. Jednostavno, gledate operativni program konkurentnosti i arkezija, operativni program ljuske točno tamo piše što može, ko može, ko može koje aktivnosti smijete raditi i o ključu toga se možemo mm -hmm. vidjeti. Dalje, Karlovac je kao e, grad nastavka komunikacija umrežena i vrlo aktivno se izgleduje u udluzi evropskih gradova, u udruzi ECOFORT, to su evropski gradovi koji imaju injenje kontaktivacije. Naravno je Hrvatski udruzi poliskih gradova. I uh, ta suradna nam je silno važna upravo za mogućnost širenje pomagata. Mi, upravo kudem tih udruga, smo se prijavili na nekoliko projekata, programa, internet. Za neke smo dobili, uh, otvor, da idu sljede, u sljedeću fazu, uvijek od rostupatskoj imate i kaput, imate i istupne, ocijene, isto tako, iskoristili smo i ICT, iz mm -hmm. inovacija i sve ostalo, ali to nije infra-sturno. Mm -hmm. to, to mora biti jasno rečeno, jer eh, kolege koji se možda ne bave toliko fonda, vima znate kad se čuje koliko miliona milijana, da, da. odmah nam rastu oči. Ne, zato sam rekla če, da. Ne znam šta će 50 milijana. Za dobiti dozvo, ne Za da, goreli, to za okay. dobiti dozvo, u, u IPA dijelu koje smo imali na raspolaganju preko 7 godina, maksimalna vrijednost projekta je bila oko 100-150 tisuće euro. Molim vas, što možete sa 150 tisuće euro izgraditi? Jedino, da, jedino i pomožu i patrice je bila na milijon eura, ali za poduzetničke zone, ne za poduzetničke baštine. Dakle, vi ste mogli u 150 tisuća evra raditi različitih soft projekta. Ne znam ni za jedan IPa natječaj... ipa koliko... ima jedan u Šibeniku koji je uh, tvrđa, uh, ja Ti imam u svoje Da, ali to je bilo milijun eura, ali dobro. To je ipa da, sad, su, sad su to već ozbiljnije, ozbiljnije sredstva, da, zato kaže sad su to već, da, i sad se konačno može krenuti da. u to, da. Ali, ali, da. Ovo je već nešto ozbiljnije, ja. da. ali, ja. naravno, sve po našem zakonodavstvu sa svim potrebnim ja. Windows, I naravno da, i u fazama treba viipa, razmišljati, znači ne, ne nužno da imate odmah za cijelu investiciju, nego možda da, da. fazno razmišljati, A, pa onda dio ne, pa dio. A ne, projekta da mora biti uh, cijelovika operacija, je Da. da Dobro, jedino da. ako je postoji mogućnost za, za projektnu dokumentaciju, to onda to kroz to to Ministarstvo nevijed. turizma, Ministarstvo turizma je davalo za projektnu dokumentaciju. Bilo je nešto malo iz nacionalnog hodnog, i sad ovo ovaj jako dobro je nadiče, će se mm -hmm. moći dobiti za projeknu dok... dokumentaciju. dokumentaciju da. Dakle, da. Ali treba je, hvala, hvala Marina, treba naglasiti da izgledaju to velika sredstva, međutim velika je, veliki će biti potražnja, odnosno jako puno projekata će se javiti odnosno jako puno gradova i općina upravo na, za Cijera projektnu dokumentaciju. dokumentaciju. Jer svima treba, to je najveća investicija, mislim, ne najviše, to je ta prva faza i svi žele riješiti e, dokumentaciju da bi onda možda jednog dana ušli u obnovu kad bude, zato jer su i, i sredstva, su je također veliko, kad govorimo čak o jednom postu na 10 milijuna eura za grad je to, to su velika sredstva. Mm. Tako da da, slažem se, hvala Ovaj, na to, je da treba staviti nema, mislim, tu ovo je samo jedan blic pregled, tako da je puno informacija i dobro je što u, u prethodnom periodu nije bilo mogućnosti tako da kažem, meni je sad, konačno sad možemo razgo, razmišljati i mogu raditi sa sa gradovima na konkretnoj obnovi, jer to prije nije bilo moguće uvijek je bila neka soft neke soft aktivnosti Evo, da čujemo onda vas. se prvi treć, pročim se prvi naši kapočani i naši e, Ono što vezano za gljezdu, mogu reći da je revitalizacija sljeze prvog postođenirana jedna klustanoška cilja epike razga za kaluzo-tisnih ukljase godine. E, dakle, mi smo stocagirili to da je to jedna od naših prioriteta. E, ono što je iz djelokog, našeg od djelokog izlazi, pokušavamo vršiti aktivnosti koje su ključno na neki način naprede i silne želje da se nešto fizički vidi da se radi i od onoga da moramo ipak izraditi neke strateške dokumente dokumenti svojih svih dječima, ali ti strateške dokumenti ipak imaju svoje vrstu da ne završem kao mnogljivost studija i strategija u nekoj klasnih aktuvačica, nego da se izdali otimet koji će biti podloga za sladnje realizacije i ljubim uh, kratkoj izločnih programu reizualizacije. Uvijek često ne nerazim pitanje zašto u urbanizam je 235 milijedno, zašto u urbanistički plan uređenju. Uh, ne znam da li ćete se um, sladiti, ali mislim da ćete se samo u složiti, ali uh, ako zvijesti da li ona zaslužuje obnju, ako nešto u našem zakonu postoji uređeni postoji obnove. E, mislim da smo su svi suglasni, nismo možemo saznat, da li misli, da li zvijeti treba urbavno obnoviti, e, ako je odluga da ono, to postoji to nevopće, tijekom, je to na uopće kolednike razpova koje mi svakodnevno moramo ugovoriti čemu je svakopitalizam, evo, to je to, znači, to ono što se mora svatko, svatko ustruci, a pogotovo šire, da graditeljsko obnovanje znači i povratak čovjeka. Znači, hmm. i sa samovanjem, i sa postovovanjem, znači, sa, a pogotovo na nekog povratka. Kad kažemo, držimo to je ovo, volimo te riječi, života, života, starenza i tamo to sve li pokuči. međutim, to znači da postoji, ona ravno teže između uložama i života i korištenja i to je opet znači ljubovištvo. Znači netko to mora moći podržavati i financirati i živiti u odličenim politikima primjerno danaskom čovjeku današnji Znači radimo taj dokument i govorili smo o poslu sa urbanističnim zagreba koji ima svoje tužne surednike. Poširili smo priče o na odličenju sektorstva to iz iskutka imamo, da kada god neko uzvijednicu mišao, radio, a nije htio saslušati, konflikirati se sa drugim slukama, uvijek je jednostavno to razmotio i završilo se za dokumenti koji je završio i njih Ja bi našim trabom, mislim, kurima koji su trebali sa koji par primjera samo pokazala o istanaknu tomu i energija koja je uzela Pošen, ono da mnogi pokušaju obmjore zvijezde, neki je bivše i sada u tekuće. E, bilo nekoliko pokušava ono su povijest izvrdu za su nažalost 70, 30, 30, 30, 30, 30 završavali sa neustvojenim i nedošenim dokumentima. Upravo zato što se na odliđan vozinak nije usprav jedan dogovor, Uvijek je, je to upadalo nad temom. Vatara, određene vrste zaštite, određenih duša razvoja. Ili su se ljudi umorili, ili što su, su bilo toliko razredinjenih stanova da predstavali i ih se nije mogući biliti. Da će se nama dogoditi ovom procesu? Ja ne znam. Mislim, o čima je jedan test koji se mogu dogoditi. To je da je upravo s konzervatorima, gdje su ljudi koji su angažirani u strani grada, radi u konzervatorsku pogodu, koji su tako mislim, do ovih dana uopće mogli još godine, izraditi. Imali su suku muntarni sasvim kulture i nakon su u stanovi vlasti ljudi suke nisu se uspijeli dogovoriti i staje traje i problem je traja oko sreću završio jednim konsenzusom, jednim dogorom jednim učečivanjem, učečivanjem Ljudi mogu se dugoditi da se to nitpino ne ustvoli i da se nije različeno na neki način, nije različeno nekana, obavno da, da toložimo, i podloga i svih zvijezda i odložimo da pomovo neče i Htjeli smo na tome, pravom prvom tome, napraviti komunikaciju sa drađanima što svojštom javnoštvom. Sa djelicima za koje smatramo i za koji smo svili da evo, kad ovaj današnji skup odredi nešto miše i žele da se nešto dogodi. I da te zaključke se kad djelatnosti su također radimo u naš pronistički plan, koji će konačnici ovaj dokument kada bude izrađivali, pršavamo ovaj kao jednom će kažiti pravnih radnika. A to je dokument koji u církev definira način financiranja institucije koje moraju iskrati taj novac, splnji da nekretnina građenina biti namijenjene i u kojom konzicijom će se onamo koristiti i e, uopredniti. Ono što nas sve, evo, ja mislim da kao pravođene, gdje trebamo narasti su možda teme, evo, sad konkretne, kada uvijete nekako zašto bi sad nešto obrovili, zašto mi neće namođete riješiti, imamo srednjski centar koji se uredio, koji se da, izražuje, on ima svoju dologu, međutim, on je bila razlog i izvor občijih danas imamo pisma, imamo prosljev, prosljev zašto se to glede. Da li ćemo ga staviti zljezi, ćemo staviti za razvoj Uručevička? Da li ćemo graditi sve bedljede da ćemo urušiti neki slučaj Da li ćemo, ćemo pustiti promet u svjezi to, zražu, e, mm -hmm. i ako danas sve, šo, taka, lopata, da, da, ljubis, da je da danas u bih bilo zbavljeno i otvorimo, je te da E da to sve što slaka takva lopata koji se treba da poslušamo ipak na neki način što je koji će mora postati da, konsensus u kompilis, više kompilis da je Slava otvorili takvih i da svaka investicija prolazi u muku, u vrijeme novac, mi bismo mogli to obuditi na sviđu To je ono što se, kažem, puno i koji se teško mjeri, ali da li će biti u za vrijeme, ali da to se tako znači, svi kad nešto uvijeti, mi smo, znači, u ovom periodu u koji je jedan zemljskih antrenutnih natjeća koji je ulučio dio kancerske glopule kada se obnovi svećih raskog i obnovi Za e, sada mi nemamo za da se taj projek e, realizivaju, kada nekoli ono se nekoliko zemljavamo sveći ali se smatra da će se utjeći na grafiku i premavirati u životu Što se infrastrukture, ono što je istina, znači, pomoć kultura teško ljudi je ulači novac, teško je da je će donijeti i dovesti do život, turizam i sve što tako dvije. Međutim, u ovaj obodoblju koje je da ima svoj pa mi se možemo, zvoniti na našu tople, koje je sviđer u iskuću i to je jedna jako dobra referencija tijeljka i modulo je sa projektom Narodog plana koje je odpođen jedna jedna je u narodnim godinama koja će biti sufinansirana u izvjeskom velikom omljenu s e, novcima, a nakon toga potrebala se jednog odnova infrastrukturu ozvijezdi. Ove projekte u osnovničenju na njegovu se poslonili mi kao grad koji je stitljeno svi polnih toka, polnih opština i svi ljudi iz instalacije pop i inozemlje, koji je jaka rasveta. Znači, kvalim toka je i od analizacije. Kada bi to kao grad, kao sve te nekih tipa naša gradske, uspjeli od nekih raza, da Znači, ekijalno biti mogući naši put financijanih su promociranih Mislim um, da li pravi smo u točiniti izraziti u zadnjemu na ljeve A što se tiče sami zgrade veđenina, dio su ikada dragi veći prije prije a najvići cijel je višoviti, znači gdje su ti naši građeni, privati na svi prijatelji Imamo, ne mogu znamenje nadaske odmogljesti i kako žive, ali i na pomoću izgledu se što će dokladiti na ove strane. kao sjelinu, a neka u jednu panceru, jednu čestu su kao jednu panceru, jedna strana nika neće je da bi se uvijeljava ova sjelaka Sada toliko vam se, sada toliko uvijek. Hvala vam. Ja ću ja Gospođo, sam da, to sam nisam isto pitati. Ali, ajmo to napraviti da se čuo pitanje da se čuo... Ali nakon što... Ali pa ima gospodin je Da, što. <laughs> Hvala lijepo, pošto ne vidim, ko se javlja, ja se ne smrčavam, nisam da se javlja, ne, ne. ne tresem se, nisam je strplio. Ja nisam prvi puta na ovakvoj diskusiji o, o zvijedji, ali me to interesira kao svakog Karločana. Ono je ješ da sam ekonomista, nemam veze sa strukom. Ovo kad se tiče građevinarstva, arhitekture, mogu samo čalat za ne? Ali, ovo nije prvi puta da razgovaram, bar im ja nisam prvi puta, ja mogu samo reći, u svakom proračunu grada Karlaca sredstvaja 400, 500, ne znam koliko, 130 000 kuna, uvijek imate stavku revitalizacija gradske zvijezde. Ja sam gradski vječnik u 2007. godine, u ove 8 godine nekoliko milijuna otišlo u tu stavu. Dvije stvari me vesele, jedno zapravo me veseli i želosti. Leseli me da pričamo o ovome, a želostim me da netko drugi sad da se uključi tu priču izvan grada Karlaca. Ne sumnjam njihovu sumnjam njihovu kompetitivnost i to. Ne znam zašto mi Karočani o tome nismo do sada shvatili važnost Europskih fondova, zato nismo shvatili šta od njih možemo dobiti. Tome kao Karočara, ajmo već uvijek no smeta, nemojte sve reći, molac. Evo gospođo Grčić i hvali mi hogradski vijećnik, ali smo krenuli sa tim fondom? Kasno smo krenuli? Da smo kad će ići u Europu i što nam te europske fondove donose. Mi smo sad ko djece okroz švedskog stola, mi bi kolačić ovoj trupu uprstimo, nemaš građavinsku dozvolju. Ja bi ovo, nemaš tosta novaca. Ja bi ovo, nemaš ovo, nemaš ovo. Gdje smo bili prije? Gdje smo bili prije? Zašto nemao građavinsku dozvolu za kuću vrlo sami stoli? Zašto? Koje trebao rješavati te imunijevske pravne? Evropa? Zašto je bi joj rješavati? Gdje je taj plan, program? Zvijezda je ovdje od 1500, ne znam koje godine. Svi, svi to mi znamo, ne? I sad se nedatko ono čujte, znate, mi radimo ovo, sad ćemo, mi ovo, sad ćemo, ali gdje smo mi do sada? Mislim, ja nisim u struciji, mi vidim čisto na nod. To je jedna stvar. Vrlo je? nismo to rješili do sada? Pa bi lijepo išli na fondiće, sto tisuća jele, hajde, obnovit ćemo nešto. Milijon jele, pa ćemo obnoviti od ušljenja. Mi sad ne možemo ni one najmanji kolači sevrskog stovu uzeti, ni one najmanji demanda se očemu izazlati to je ono što mene smeta. To sam ovdje, ne znam, čestati ili peti put i uvijek slušam isto pričam. Bit će, bit će, bit će. Ja sam živio vrijeme socijalizmu da to godine. I drug titar mi i uvijek govore bit će bolje. Nije nikad bilo bolje. To ovo šta će biti, ja sam uvijek skeptičan prema tome. Evo, to tome smeta. Pa. Hvala. Sada goslije određe će se konarizirati. Moje pitanje je što bi spričinili da dobijete 50 milijuna eura Što da upravo smijen da bi se ište napravili u desni, morate imati stupnologički plan. Ne za jednu kuću, nego za celinu. Može se događa da tu i tamo nešto e, napravite, to je prvo i to zapravo, a zaista i onda preizpunicu. Se... E, zašto mi sve ove godine, a eto mi ste sad leti, puno se zapravo tuže u upravnih od mene, zašto to nije napravljeno od 79. godine, ja stvarno ne znam. <laughs> Obe, ali da m, se ne možemo javljati da pojedinu kućicu uređujemo ukoliko ne riješimo cijelinu, ne bi trebali se javljati. Dalje, sto, onavno 100 tisuća milijuna itd. ne. I sada će 5 milijuna eura biti moguće samo za kulturnu baštinu, funkciji turizma. Ukoliko u nekoj od tih zgradovih svijesti bude nešto što je u funkciji turizma, što će dovesti desetak i više tisuća turista, onda je projekt pravo. Mm -hmm. A kulturna baština, samo da bi se odnovio, nije projekt. Gospodina mm -hmm. nam je rekla, jer su oni osjeći htjeli pokus napraviti, jer radno dobiti. Pa pravi. to ih je pristililo da pripremaju ovaj projektu na dokumentaciju. Sloveni oni su u kulturnu bašnju vjesomućni da tako pažnju obnavjaju. To sve stoji praznik. Svaka cerpica na svakom vrdu i svaki majni dvorec koji je odnodin, ali eto to praznik. Istovremeno su potrošili sredstva i nisu napravili ništa u kojoj Ja mislim da je Trlacka ovdje u operativnom programu zastupila puno mudrije mm -hmm. koja je rekla idemo polako, prema turizmu, dok odradimo i isteknemo neka sredstva koja će biti veza na ovom A da pače svaki ovaj projekt koji se priče omrežavanja, e, konačno mislim da nam je ovo, ne znam, već drugi ili treći projekt sa Klamatrixom, sljedeći je na čišćenju za džeta, i ovaj sljedeći koji je na čišćenju za džeta, oni koji su pisali znači što su znači, dakle za mjesec dana očeteljno pošto se Star Wars, dakle masu zvijezde. Ponovo je priča o svijestvi. E, zaista je zavite grada Karlovce, jer nismo mogli doniti ove dokumente koje je opričala jednu sr. Martina, da ne pitamo, smo obavezni na radionicu. Niko to nije tražuje. Međutim, poznavajući udvah to rada mm -hmm. i poznavajući kako je EU razmišlja Htjeli smo i jer nam je to potrebno, ne samo zbog EU, imati zaista pristup odnakno na vrhu čuti svakom. Inače, ako vas zanimaju prethodne analize ovakve radioopice, imamo ih u sprednju nemoć, od i od 2008, 10, od 2006 itd. I dobro je da svaka generacija progovara o Također imamo i nekoliko projekata koji su odbizanje njene svijesti od svijestima. Jer ako pitate naše mlade, sa njih je zvijezda ružna, rušena i opće ne znam šta to je. Vi se sjećate neke zvijezda, oni ne. Dakle potrebno je i to odraditi u cijele našoj priči. Ove radionice su veseljne da ima i oni plus mlađeg 20. godina pa da se ovučinu. Ali bez dokumenta koji će nam jasno reći čemu će koja... Koje će biti funkcije zvijezdi, kako to mnogiti, ne možemo daći. Dakle, da sad investitor, ja se ističavam na moju dubu no, vam dođe investitor i kaže, zvolite, mi bi čak onda jako dobro znali što ćemo učiti od čara ili negdje drugo. Ali mi ne mogu to dobiti Da, da, ovo je definitivno prvi korak. Mislim, dobar korak, da, korak je jer se... Moja... Ovo ovaj, je dobar postupak. Da. Uh, Osječka Tvrđova je dobrača situacija. Slavonski brod je u nekom trenutku otišao napri pa je sad vidio da se prenagrio i da ima problema. Da. Svako ima svoj, svaka svoje, da. Evo, gospodine opet da. mi prije. Da ne ma mislim, ja sam ja nisam iz vaše suke, ja vas trebam pitati šta bi vi napravili sa 50 milijuna eura živije, a ne vi mene. da Mij pitate u poražu ja bih rekao šta bi napravio sa stopom pedevea dvadeset pet posto ali ja vas nešto drugo pitam. Gdje su ovi, recimo od 2007, koliko ja kontroliram Mojopravoćom grada Kaoša, gdje su ti milioni koji su uloženi u revitalizaciju Zvijezde? Jel je rešen jedan imovinski pravil u tih 8 godina? To su pitanja. Gdje je, taj je do sada? Vi mene pitati za 50 milijuna, pa ja bi vas trebalo pitati, gdje bi uložili 50 milijuna? Ja bih prvo htio dobiti mi, A vi samo pićate o problema, ja znam koji su problemi ovdje. A mi nismo spremni za te probleme, nismo spremni da uzmemo taj kolače sa stola. To vam ja cijenom vjerom Hvala, gospod Benčić. E, jako mi je dizi sve ruke, <gledim> <gledim> pročenica, podlječka. Zna, znači se od koji se Uprilike do ove godine, od kada je ono posljedno danas dovoljda oko 15 dana na no, ono, dvije godine slučio sam nova ekskulada uzačao građanima. Uprilike do ove od kada je ono posljedno danas u posljednje dvije godine je grad uključio da će ulažati u projekte građa za čuvatstvo u svom i izfinansirana je sredstvo komunikacija za obržavnost ili kontinuđenstvo. A sada, znači, preko 2 metrona eura zračeno je od građa svoja listova. Sada ako ćemo se pošetiti, građa se ne samo nego u Srbini. Ona predstavlja i ko do, i bilo odzivanje kod su kuće, kod su tvoje koji su obnavni. Sve to su financirani spogličtveni. Na tvoj naslovnih govorih o organizaciji zvijezni, važno da se odbira o i o služi u povijeku svijetu. Ja bi se... Je... Ja se jarila, ja, ja sam samo ne i e jedan sam s ulovstvika jednosti je slovene kulture. Međutim, rekli bih da je najveći problem ovdje koji nas ne radimo. Ne, ne, mi ne radimo, kao građani ne radimo ništa. Mi kao građani ne idemo nape. Mi kao građani e, spodpičemo se jedan na drugog. I pazimo samo da ne bi neko nešto napravio. Ništa nećemo na taj čekioći da će nam neko iz Europe dati neki milijon. Ja imam imovinsko pravni jedan slučaj koji 20 godina tradi, 20 godina treba se riješiti problem koji je te kuće dalje u voj. Mm. Mislim nije to mi je poznat slučaj, ali imamo tako isto slučajevi sa centralom, recimo ne rješili se ti mirovinsko pravnik odnosi, a u isto vrijeme se te društvene, zajedničke, gradske ovaj, Objekti, duhovih spomenuti se, se prode. Šta se posišta sada. I tu niko ništa. O kojem se objektu radi? Što se prode? Centru, imamo centrali imamo Hala Čudrašković. Ima civa dvijezda. Za 20 godina vjerujem, više neće biti zgrada, osim crkve, općine... Još neki. Dvijezda se ruši. Prođite, prošetite. U moje govorište turisti dolaze, svako ljetko dolazi i onda je još pas koji je na glavu. Koliko se mi sami potrudimo da nešto naprava ne da nikog svijeta sadimo, da, da nešto pokrene, da neke projekte sama radila. Ali opet je odgovor, nisu riješeni imalinsko pravno. To su upola, zvijedne nisu riješeni, a drže se vladi samo namjerno, traže se kupac, to nešto dobro koče. Da, da govorit, ja. Pa evo ja ću samo vam kratko govoriti da, da je to svakako problem i to je uvijek taj nekakav blokada i, i koja ne, koja izgleda neriješena. Međutim evo ovaj, i kroz urbanistički plan pokušat će se, rješavaju se na ta pitanja na taj način da se analizira situacija, da se izmapira, da se zna koje su koje vlasništvo u pojem segmentima i da se onda kroz sljedeći, kroz jedan operat, samo da kažem da se, da se može onda korak po korak rješavati određene, određene i, i, i, ako ne imam vlasničke odnose onda i ne, kroz ne ili mješovitu vlasništvo ili na neke druge načine upravljanja da se može onda rješavati te, te probleme to je nije samo problem ovdje to je problem i u drugim pa, gradovima ali se slažem da ne smije da ne treba čekati znači neće nam Evropa trčati snega u njim novcima a da ne traži nešto uzu, na, da uzrati mi moramo mhm. složiti da neke stvari više uh -huh. e, vi ste e, na tragu u kojem bih krenuti, e, prije toga moram pitati e, gospođu Pročinica mislim da to je to Hoću ja. da pitam biti, da kaže za urbanističko plan uređenja, on kasno vojni dan, izvinite, kada? Zašto? Ja sam povela. Da, slučajno sam nisam čula. Što? smo, naručili urbanistički plan, znači uređenja koji je to 70.000 gomonka, na se okrog podlozi eh, ili stvarnosti prometa, odzavljenosti u ok kojem se počutimo socijorško neki su na, na, na i eh, ekonomst koja je dumrovo, kad je nekog stvarno reći, kad je je koje možemo poživiti i u tog da je nekog stvarno da se pošli zavlji ideja dobro, da ona ideja koja da se ima Um, ovaj prijet koji smo imali, znači bilo je od strane, znači u sektor konzerske pogove. Ja sam rekao, znači zređivač te pogove su kolegi koje rade ministarske kulture, ali znači, uh, nisu bili određene strane tijela, ako bi stvarno kulture koja mora po da zakon ne podbi Znači, postoji procedura koja se sastoji od ovog izraju da su plan se ovdje u nas A ona se sasviju deskući uh, bi biti korak plan provođe sva javnog kanunika. To su so i kontrolatori i modulovi se to Mi starali, znači, uh, bio je u jednom ušem kuru slupe prije tolje postao, on je razlječio. Mi smo sada, prekom karavionicama, koja su plan zaključki dobijen na zaključku, koja će se prijevati dva mjeseca tijelike rada, da nakon ove godine neće da zajedno je administratnija i informatica uvijena javne rastave, ali krajnj stjeća u četvrnjem javnom rastave, koja je na zaključka dana, nakon toga se dorađuje i da su klasi svima član. Znači je moguće količkih da, prasimo, izgovorimo ali ovo je razum, pa što prasimo. E, pitati... <laughs> e, I na tragu onoga što ste ranije govorili, samo bih komentirao da se slažem i primjećujem da li postoji količkih koncentracija srbog toga pa stručni i uopće jahnosti toga kako bi to gdje se trebalo previčati za I možda to problem je od glavnog problema je zašto jedan od glavnog počinca svega toga. Meznam, ne? e, ne možda neko želi na tu temu nešto reći, ali mislim da je vrlo bitno da postoji konsenzus opće javnosti, stručne i političke kako nešto napraviti ne prije nego što se krenu nešto pratiti tako da uh -huh. uh -huh. e, ja pozdravljam, možda je da je tvoj ulozi šefa najjače oporbene stranke, ali isto tako i aktivnog sodeljnika civilnog društva, korisnika i europskih fondova, uvezanoj i sve. Sve je uvoli. ali ja se pujem da će joj urbanistički plan, tu se slažem sa Jožom kao lokal patriotizam, zašto ga ne rade haučom? zašto da rade Zagređen. Možda je to problem javne nabave, možda nije, ali ne znam koliko košta, tako da ne mogu oko toga diskutirati. Naravno ako je veća cifra od 250 tisuća kuna da ga mora po javnoj raspravi raditi netko drugi. Ali opet se bojim da u gradu nema političke vizije, nema cilja, da nema onoga što se želi postići. Ovo je sve, bojim se i da ove radionice iako su one jako dobre, jako kvalitetne i ja ću definitivno nastojati i prisustovati koliko god budem mogao njima davati prijedloge i kon konkretne značine, pe, ono što možemo napraviti i što ne napraviti, ali bojim se da je od 95% stvari nad radionicama u tom urbanističkom planu neće biti prihvaćeno Jer ne dolaze iz aktualne političke vlasti, ne dolaze iz strukture koja je to tako odredila i koja je to tako prihvatila. Strategija grada Karlovca je bio jedan dobar primjer kako to treba raditi kroz partnersko vijeće u kojem su bile uključene što su ostale tvrtke u gradu Karlovcu koje djelovali isto tako i sve političke stranke su bile uključene u rad na Strategiji razvoja grada Karlovca. Tako da vjerujem da i za ovaj jako važan dokument za nas Karlovčane, za razvoj Karlovca u budućim godinama bi trebalo osnovati partnersko vijeće. Da ga je trebalo organizirati, da ga je trebalo puticati na rad, ali opet da na čelu tog partnerskog vijeća ne bude nitko ko radi u gradskoj upravi, u strukturama vlasti, ili ja isto radim tu, znam kako je to kad imate hrpu ostalog posla, jednostavno se ne možete tom poslu posvetiti. Tako da je taj recimo dio posla trebao biti prepušten ili nekoj nevladinoj udruzi, ili nekom, znači, iz nejakog sektora tipa razvojne agencije Karlovačke županije ili nekuda, da on provodi to kroz 115. da se na taj način dobije što više pozitivnih mišljenja sa svih djelati. Kažem Bojim se da ko sve ove radionice i ovo što ćete vi provoditi za grad Karlovac i sve, da 95% tih prijedloga primjedbi bi posebice građana koji stanuju u zvijezdi i neće biti prihvaćeno i neće biti vršteno u samu, samu urbanistički plan. A i sami znamo da je urbanistički plan samo nešto čega će se držati ljudi koji izdaju dozvole, koji izdaju akte za građenje, te će možda na taj način i ograničiti neke moguće investitore koji će dolaziti u grad Karlovac ili koji će željeti doći u Karlovac. Evo, koliko u e, Mogu reći da, da me čeka dosta izazova, hvala ovako što ste mi <laughs> dali sad jedan teret na, na leđa. E, ono što bih vas svih zamolila kad dođete na radionice da se potresite, onako, maknete sve što je bilo nekad, što je trebalo, što, zašto nismo, zašto nije grad ovo, zašto nismo mi ovo, zašto se nije do sad. Jel možemo se dogovori da na radionice moje sljedeće dođete potpuno opušteni, pozitivni i afirmativni u smislu ok. Bilo je šta je bilo tu je, nećemo plakati ono za prolivenim mljekom. E, ja možemo vidjeti što se može sada u ovim okvirima koja su različita od okvira i financiranja od prije dvije godine. E, u okvirima realnima što može grad, vi, županija, đudi, e, Europa, znači počete od svoje od sebe. Što vi želite, što želite od urbanističkog plana, što želite, kako, gdje vidite zvijezdu i kako vi možete doprinijeti uh, u danoj obnovi zvijezde. Pustimo što je trebalo biti i što bi mogli i što se moglo. Tu smo gdje smo, urbanistički plan se mora napraviti, To je samo jedan dokument, to je temeljni dokument, da, koji će pomoći i stanarima za zgradu, i za oružanu, i za e, pokločenje, i za pješački, i promet, i da će garaži i tako dalje. On nije operativni plan. Sljedeći korak je da vidimo što se u realnim okvirima može napraviti, u okvirima financiranja, E, mogu, e, ograničenja koja postoje koja, jer neće svi e, e, projekti koji se prijave na ovaj natječaj dobiti e, što sad imate i što, koji vam je korak dalje da stvarno krenete u oživljavanje zvijezda jel se možemo dogovoriti kogo dođe na moju radionicu da, što, to... <laughs> A to da li će biti komentari prihvaćeni, ne to pustite, to ćemo onda dalje Ali, e, Evo, samo pa smijem da će riješći pročenicama, ali ću ih zamuditi da ono, damo da i ostaviti. Znači, recimo, znači ne, ne, da malo ja termina se više daju, pa da, da malo ubrzamo, da je um, ono to što cijeliš. Da, još, da je plako na način da je jedno od tragovao delo istotkoviških seživanja da je svaki političar koji će se zvijeti stavljeno odličajenje to je ravno i direktno odličiti samo u Bojstvu, što se dokaze. Tako da osobno, što sam počela i koji je na neki način nosio politibe, meni je ubiti ugo drago da politika direktno nije ikonilira našim pristupima, jer upravo taj mač i to žezlo na neki način stereč političke uh, poja poja pojave i što pojavljene. Znači, znači, znači, možete da se ne politično Ja smakam da je bolje da ovom ruku nema, a odluka da se nešto radi od u odlučju žliječa je upravo odluka političke. Od znači, prema tome, uh, zdjeljenje politike o zljezi je tako upravo formalna makna na odlučju žliječu, i da na tome da ona nema kudličku potrudu ili voju, da se sve nešto radi o ono njoj nešto uvrloke i mnogu pravima zatržena. da sada to dokumenci zaživi, i onda su sad u kredu svijetu danala svojna politička, da se politika aktivno prijuđuje konkretnim koracima i kočajama da ovdje plan se Ali sve ovo upravo koliko je e, sa jednim i možda bi smo antiklonali djavovali i upravo ukazivati na ovaj ljudi baš krivo misli, da vam treba puno rada, puno puno edukacije, da stavljamo da možemo i sližničenje sad priplatiti i možda kao bi bilo ali upravo da bi nam djeza zaživjela. oni koji su trenuli u tebe i bilako u, u zakupu djezi znaju koliko su neki upravo izbukali. -no na svime razvoj Evropsku, jer su, je? oh, uh, su običajni alat uh, često kod Europske unije, a i kod Zagodnih demokracije. Što je projekt reći? To je Patrinska viječa reći. Patrinska viječa za zvijezdo su so svi oni koji će poći na radionici. Jer će se svako njihovo mišljenje i na neki način mogu naravno u stvarju sa strukom. Ako kolegica hoće da se recimo šarmojna točca ili nešto drugo, vjerojatno, će to, to će biti jako lijepo i vesno. A vjerojatno će struka reći da u nekom trenutku to ne može, onda će se koji kraj može. Dakle, ono što ćemo zadirati struk. Očekujte da na radionicama ćemo morati jasno reći to su laboriti u kojima se nalazi. Kao što i vi imate neku dnevnu sobu koju možete uređivati, ali ne možete, možda baš i odsuciti. Ali, da možemo se usaglasiti kako ćemo i predložiti gradskim kako ćemo mehanizme i poticare za stanovnike da koji ćemo li pomoći u rješavanju... Možemo i na taj način raditi. Da dakle, koji su to naši alati kao jedinice lokalne uprave, kao lokalne zajednice, da pomogimo staromništvu, poduzetništvu i da kažemo da je cilj, ne da sve te stare kuće dobre stvijete i da svi šančevi sve goto prije, a pokažemo da je cilj obnova zvijeste kao poluge za gospodarski razvoj karitesa. To je broći mislijeno, ono drugo mi treće u vašem slajde. Dakle, obnova može biti za gospodarski razvoj karadice. Mm -hmm. A onda koji su to aktivnosti i alati, mi možemo na tim radionicama razviješiti. Da li se možemo pričati, da li, sad ja ne znam ko baš argumente, da li treba, ne znam, kuća biti na tri kata na dva ili treba slišiti u pravi. Ali možda svi zajedno živeći u ovom trenutku, u ovoj zemlji i na ovoj način možemo reći što možemo zajedno učiniti. Evo to bi, recimo, mm -hmm. meni bio smisla radionica na kojem Hvala, lijepa. Okay. Zapitu bih sada, ako nema ti niče da zadovolite, ne. u udruge silnog društva, njihoj predsjednite i same građane. Dakle, možda se da se neko javi da kaže koliko oni se misle baviti iz jednog. Znamo da, se, da smo se do sada bavili na koje kakve načine svakom od nas pomagujemo, neki više, neki manje, recimo Milita ima svoj festival uvijek u zvijezdi djelovnice. Dijeluje Da, vi djelili, vi imate sljedećne zvijezdi. Tako da, evo, htio bih pa udruga čuti, a posebno, i građana, posebno da mi kažu osjećaju li se, ovaj, osjećuju li da institucije potiču njihovo bavljanje zvijezdno ili osjećaju da institucije, konkretno grad Karlovac, E, e, to ne rade. Evo. Da može neko konkretno da se javi. ne dokušiti. I to na masu stvari. Upravo institucije poče. Neka snuka primi posao. Ne ni evo... konkretno. Što ja ne značem biste... financijske sredstva iz Europe, iz grada, iz Ničeva. Neka mi se riješiti papirologi, ja ću svoje kuće potrebati. Znači, zainteresirani prvenstveno naravno za ovdje svoje Samo da se što je zapom, više. Ja sam radio priču o vašoj priči, to je stvarno kritična situacija. Izolotu, izpolini. se, nako Evo Milita, ajde. Aj, aj, <gledan> ne znam, više vas je u, u isto vrijeme digalo ruku, pa... Evo, pa... evo Milita, pa e, Tanja, pa nakon tezi Tanja, pa ti, pa... Ne, <gledan> Ja sam Ulita Spatić Brezak, pomenezna, vami su surenim tlesom i trbenim umjetnostima, kvoreograf sam i Brezak. Um, pa evo, prvo bio ovako ko osoba, znači, ne kao predstavnik udrebe uh, koja je djelio u zvijezdu. Rasa sam u zvijezdi, trećali smo po njoj, ima limona i naranđe, i bilo je više djece nego danas. Moram se malo sprnuti na povijest. Mm -hmm. Ooga, isto ono, obužavam zvijezdu i dan danas, e, jako mi je zanima te ona jabuka e, koju se slušili, koje je bilo potpuno stražna. Mm -hmm. <laughs> da, e, ne treba mi odgovor sada na to pitanje, ali ona osobno me to mm -hmm. zanima. Jako kakvim putu se rađu, razređu na povećinu i razređu na povećinu. To je fingirana početak rekonstrukcije Radiće pa su vrušili. E, Tanje odlazi predsjednica društva akiteketa, možda da samo njoj damo reći. Znači, društva akiteketa je su uvost niko Isto tako radimo u i pokušavamo organizirati projem militičnog dožavljanja. Žalost nismo kad nam, osim nekih naših klasnih poslanova, nismo tu mi ne participirao u od Ovdje, znači, to je jedan od naših zadataka. Stvarno nešto što se događa što se trupimo. Od 17 znači kulturi ste skupa dovesti u spolu zgradu i živjeti. I, e, barim se zvijezdom, odavno e, nema kutka koji sam iscrtala i detektala. Znači, volim ju previše. Ali tvar zbog toga je neke naše javnosti o kojoj sad je sada i nikad više, mm -hmm. znači smađam da, ako je neko uspio na pravi priču u Šimrniku, ako je neko radi dobru priču u klise, da. znači nemojmo se bojati mm -hmm. da, da. konzultanta sa iskustvom koji je neke stvorio dobro priču u Šimrniku. Možda jednostavno da. treba stježiti krvi ljudi je sa strane, da, da nas malo poveći. mogu vidjeti, da. Znači, tu te učinati tekrata, doći će tu nas po desetak od tekrata, stavilište, razpraviti ćemo se i tako dalje. Znači uvijek je neka kritika sa strane, mišljenje sa strane onako, dobro došlo. Mi ovo sve previše volimo, mi smo sigurno realni i sigurno nam je to sve već ono jako duga priča. Znači ono, mladi ljudi, mladi kolege, druge struke um, i neko malo sa strane da nas sve skupno osmjeri i da ono, ne budemo skničani na filmu i na jedne stvari ono beskonačno, neko ljudi ajmo napraviti jedan rekući malo jedan preliki. Ajmo se nećem pogriješiti, pa vidjeti, praktizirati, poraziti neku polemiku. Znači, ne moglo se boljati sa strane, ne moglo se boljati od nječine posla. poslovačih. Ovdje je na koliko poslova znači, sve nas, treba samo onako pronaći uh, neke korake, angažirati. U meni recimo ovaj trend, jer treba naručiti od svih sita, uvačkih bilo, uh, neki sita, projekt možda ono, umgao neke hrtu ono, ideja na jednom mjestu koje neće koštati ne znam što bih će ideja, i onda od tih, te hrte izabrati e, ovih 5 možda tlijedi gdje razstvariti. Znači trebalo bi sitne neke korake pokućati raditi, sprovocirati neke teme, vidjeti šta to nasmuči, znači neki mali što nešto držaju doći jednostavno do ideja. I nisućna sve smo bez te neku. Lučno odnosno u koje smo mladano zaspali. Ne radimo ništa jer će kolega reći da ne. Možemo dat zadatak vam za sljedeću radionicu kada će biti 26. Ja se sličavam. Hvala. Onda vi, vi dođete sa bar dvije ideje. A svako od vas, bar sa jednom idejom, kako, kako bi se vi mogli uključiti u zvijezdu eh, kao udruga građanin, majka, otac, baka, dijete i sl. Evo, tako da malo potaknemo pozitivno. Mm -hmm. e, Melitu sam e, u biti krugu prekinao, pa isprečavaju se... Da. Ovo je govor sad izpred centra za suvrednje iz 23. danas. O 2004. dijelujemo Križeničevoj ulici, ulaze iz Mađurnoviću, 30 kvadrata. Mislim da je ona vrlo pozitivna primjer da uh, suražujemo u međunarodnom. Međunarodno priznat je internacionalni festival su vremenog plesa Karla Zlanc festival već petku godinu za redom. Većina programa se otežava u zvijezdi. Nemamo svoju plestu po ranu, nemamo, ne mislim svoju da bi koristan s nama nemamo naš izraženi prostor, ali mislim da ono kad ste pitali što bi vi radili, mislim da mi imamo stvarno dobar program koji je vezan uz kulturu vezan i u strucam i uz neko obrazovanje, ono i uz tvorbano obrazovanje, dakle govori o buduću školi, zavale uh, za, za suvremenih flesji, otvorenju unutar svije, ako je moro. Uh, znači, samo govorim o nekom pozitivnom primjeru, da vjerujem da ne samo na području suvremenog koja je svijeta ali i u drugim uh, medijskim izražavanjima u Karolcu postoje ljudi koji se bave programima da. i koji su voljno oproneniti programski i punski kapacitetom da. ovog uh, programa ove naše dvijece i ono, ja uvijek insistiram, ne znam, nejamo tu Klesmo dvoranije, nikad nisam ovdje išla van granicom zvijezdi, tražila prostor gdje ću plesati. To je onako logotak i odzirne. Ali uh, vjerujem da sve rješivo i ne znam, neću se isto vraćati na neke stvari. Koje nisu, ono znam da ne želim moju osobnu, ću se opet kratiti kroniko mm -hmm. zvijezdi. Ali mislim da se stvarno mnogo moramo upremeniti u budućnosti i vidjeti što zajednički možemo i raditi. I kao građani, kao ljudi koji stvar imamo raznih raznih zanimanjima, institucije. Ponijte e, da te institucije stvarno poče ovaj individualice i ljude koji djeluju u metafilom sektoru, a to je ovdječenito onako stanje i u gradu Karosu, ali i u državi. Znači, ono ne znam, recimo, ja sam i slobodan umjetnik. Mm -hmm. uh, I ono vaša ona prva točka Ministarstva uh, kulture poticanje kulturno uh, umjetničkog stvaralaštva, mislim to se recimo, uopće ne poštuje u ovom gradu. Znači sad se on vraća na treću osobu, kad žukišpe kao slobodni umjetnik, gdje se ja javlj za svoje projekte umjetni, gdje su ražili se ljudima iz Zagreba i izvana i ono, e, ne do, dobijemo nula punaca za plesnu predstavu, dok ono grad Zagreb dobri moj plesni predstav i nije sad bitno koliko novaca i onda primjerim ono Zagrebu. Mene srce boli što ja mi izvodim kao plesni umjetnik što ne stvarim u ovom gradu mm -hmm. ovoga i ne doprinosim to u tom kulturnom umjetništvu stvaralaštvu, ali u zakon, ustanom zakonu ono, postoji to njeko pravo na uh, umjetništvo, znači ono, to je neko počinje ustanova mm -hmm. uh, u ovoj državi ali u ovom gradu. I što si, što si, ćemo nešto uspjetiti? Mm, da, veliki plus u gradu jesu naše rijeke, i i ove su poklove, tako da imamo, ko samo sami spomenuti, jedan projekt, Hydro River, koji se dru, drugo godinu zaredne isto državno u gradu Karlovcu, i ono, u grado Karola su već stigljena dvane koji rade na projektu koji je inspiriran grado Karolačom i Karolačkim a recimo isto financijski nije podržan na grado Karolača. Ali vjerujem da... da nekad hoće. Da, da da, da, da. se <laughs> Znatlja Lomer, ja sam stvarnom zvijezde od 27. hodine. Neće se naši e, I ja sam se zaljubio u zvijezdu dođeći pavlomu što u za rezervi sa strane Pa se izgradio kolo karoziju. Šta im, šta iđem, sad se ne gdje okolako je drago da svaka inicijativa dogodila. Ovo je neka stvredni. E, uopće Oticaj uopće meni kao u rađenu, dođe mi nešto se rasprava, da se raspravlja gdje to mi može Prvi put mene pitao ove godine gospodom Lajku. Da ga znamo prije, da ga znamo prije, što nisam napravljeno na zvijedi i što bi se trebalo nati. Ja sam je pređen, bez zaprepašnja. Ja sam bez zaprepašnja. Ja sam Ali, da sam rekao, da radim da sam nešto učer. Mislim da prosta i član, ali kaznali će se napraviti. I mislim da je to ovoga. Mislim da to hitno. E, Defitno ne možemo ništa napraviti, dok to nemamo, malo. Znači, gradnoja se to događa. Uopće neću pričati o problemima koji nam u zvijezdu, koji će neko ništa. Samo ću je reći, jedna stvar koja definitna stvar zvijezda, prje na primjer. Ja sam išao u obnovu krojišta u mojoj kući. 35.000 kuna je koštao obnovu krojišta kad sam pitao ko dobro koštao. Nakon što sam dobil posljedne uvjete zaštite ukras pojemnika koštalo je 150.000 Da mi je razumjeti, to je 5 kuna, to je 5 kuna, Mislim, zašto? Mislim, ja sam samo ošći šumakologologa, ali gledajte. Ima ili stvari koje radimo u šumasu, pa da nekom kažem, gleda stvari, ne znam, cesta neko je milijona do pet milijona kuna ali nisam. Svašta mislim. isto toga, hvala ću Breš, Draškovica, radi od projekte. E, Moje cijet ukriva znači mogu samo na 50%, ali trebam imati... Tri projekta, treba imati izvođača iz određeno funkcijera i tako da I u tom slučaju pošta 900 tisuća. E, so to, to su cifre, to je za nas građane... E, to ne možemo način, nema ne način. To ne da. Da. E, gospodin, ja ja. Pa, nisam htio, ali nisam mogao dođeti. Ovaj, nisam htio dva razloga. Ovo, jer sam malim politikama, pa su izborima, pa da su ne sve ne shvatim kontekst ovaj, izbora. A drugo, ovaj, je da se dođen tu u zvijezdi, ali ne živim, kao tu sam Karločov. A vi, Karločov, malo autistični, da kažem, serbišni, kad neko bi provincije, pod nalaznicima, govori o vašem gradu, pa da nešto shvatili kao docire. Međutim, ovaj, moram nešto reći. Kad, ovaj, govorimo o ovoj to je zapravo, kada su sve nekakav, nekakv, ono, vukovnu Hrvatskoj riječ, što bi značilo povratak života. Znači, povratak života u jezgu koja je nekad bila grad. Ja to ne mogu odvojiti od revitalizacije cijelog grada. Jer po ovaj, koliko ja to vidim sa strane, zapravo, kompletan Karlovac bi trebalo revitalizirati, odnosno, ajto vam to kreć, re-urbanizirati. Ali to je pitanje vas, Karloća. Znači, koliko vi imate volje, za tako nešto. Čak nije, nije pitanje o glas, jer ono, zaista je to činjenica da svi imaju onakvu glas kako da slušaju. Dakle, pitanje je dakle, koliko vi kao ličani ovaj, imate energije, volje i želje da ovaj grad ponovo učinite grad. Ja vam to našao sa štuki niz godina, sve manje i manje ovaj bjeh. A pogotovo ova gradska jezgra koja je, koja je bila bilo grada, i koja, ponovo po meni, može postati od neka tlan, Bilnijuska, Ljubljana, znači ovaj, kad gleda nekoje gradovi koji mogu korespondirati s ovim gradom i koji su to napravili. Ovaj. A kad gledam i taj Slavonski brod koji je puno odmako u tome i upravo jedna Karlovčanka, znam da Karlovčanka radi ovaj, na tom projektu revitalizacije uh, Slavonskog broda, znam da se to ovaj, može, i znam da Karlovac ima tih ljudi. Vidim ih tu, znam da Karlovac to može, ali, prosite, ovaj. Čili da ste malo ovaj, inertni, a, recimo na latnom skupu u gradu Otlu, bi se govorilo o, o, o onom, dvorcu, da bi 300 ljudi. U, u moj kamanju, kad govorimo o, o spili, ima na 200 ljudi. Znači, a, treba to ovaj uvijek na novo i na novo ovaj, se. I nikad ne kriviti druge, nego uvijek prvo ovaj, pogledati u sve. Evo, ja sam nam da li nisam previšao, idocirao, ti osnovi stvarno dobro naraviti. Okej, ajmo otvoriti red na sviđu Mina, Mirša, Sanda i bračni postep. Na ja ću kratka, ja sam Mina i su mlad, druga, druga, je dva, dva. što se bi govore, znači, sve kojom ja sam zapravo grad, krat, ništa se radi, neki ludi, ja? Kad govorimo tu neko revitalizaciju, trebamo samo tudi ljudi. Ono što naša mlava ulipica rade, to, to su grube podrške, to je društveni inofilni pristup, taj reč, so, social skills na neki način, jel? Ja? Prost rad zadnjički rješavamo, nekakav problemu osobno, koji smo riješiti u gradu Ono što grad može, može se smijetiti na turistički aspekt, ja koji ih nekrati, mužda biti vezani za zgrade, jel? Ja. Koliko sam ja svjesna, mislim da grad glasniš u cestu. Mi sam sigurno, ovo sada ok, ja. sam uvijek. Evo. I tu sam množem s tim, tim Pa kao da sad. Sad. I ja znam izjediti, ja znam ja, ja, Pravo je socijalno socijalno izvručiti, ne? Mi smo neki neka vrsta autista. E, Mikša je e, vodio udrugu Domaći, domaći koja je organizirao 10 godina nepokorjeni grad, upravo u ovaj ulični. Na 2005. godine smo organizirali, dakle moja bimša nisam vodio u, -u, u Neko vrednje sam bio predsjednik. Bio A, bio da, da. Da, da, bio, bio se bio Da, se programa uh, za cijelu festivalu Nepokoreni grad, koji mi u stvari baš bio, uh, bio ideja kroz uh, nezavisnu kulturu, u stvari oživiti i nekako potaknuti građane da početi promišljati svoj grad. Prije jednom desetak ili čak više 2004. 2005. godine smo organizirali ja sličan uh, ovako skupo o ovome, uh, gdje se da isto je bilo tih prijetpore zgradu zgrade ili, uh, i tad je Ovaj moji kolega iz platforme devet to sam ja on je zastupao tada, a mislim da, da zastupa i danas to stajališta da u stvari treba oživjeti, dakle grad, dakle, grad su ljudi, a nesgrade. Mm. Znači i ti primjeri, mi ste sada rekli u ovako vašem izlaganju na početku, gdje imam masu primjera iz Europe gdje se Ula, ulagala enorm, enormna sredstva, mislim, za nas sada ovdje, u uh, infrastrukture. Za te infrastrukture prvo su razmjene, iskorištene i plus još tere svojno okolim zajednicama na, za otežavanje. Mislim, ono, uh, Portugal, Španjolska, irska, sada slovenija ste rekli. Dakle, uh, ja... Dakle, da bi ja nego se vratio, dobro na početak i na građane, uh, dakle, uh, ovoga kolega Marin je pitao dakle, za članove udruga, vlazim dakle, iz udruge K-Matrix, nositelji smo dakle, ovog projekta. Evo, sad, e, ja baš mogu ono, biti zadovoljan da, da u posljednjih nekoliko godina imamo dobru, ovoga, ja baš mogu reći, dobru e, suradnju i komunikaciju sa dijelom odjela gradskih. Evo, tu su ovo, jedna prošljenica je otišla, druga još uvijek ovdje. E, i, u, u stvari njima smo čak i partner smo prijavljivali ovaj projekt, još sljedeći ovaj projekt, nam uskoro počiniti jedan ovako malo obsežniji, vezani za deliberativnu demokraciju, a kroz jedan ovaj uh, model opće, propitivanje komunikacije sa građanima, dakle da sami građane kažu, uh, ali i da, i pritom da ih se posluša. da dakle, da oni nisu čisto sami to dalju neko ono, ajde, pitat ćemo građane tek toliko forme radi, da dobijemo neki odgovor, pa onda da to mi možemo reći da smo odradili, nego stvarno te građane treba pitati. Sada ok, ne želim se sada vraćati ovoga u povez godinu, dvije, tri unaziv. Um, bili smo dio ovoga, um, radne grupe za izvrtu kulturne strategije gdje dakle, uzavno, ovdje, dakle, ka matriks je član uh, mreže uh, udruga u nezavisnoj kulturi kao operativa. Um, dakle, kao operativa je intenzivno sudjelovala u tome, ne znam, ono, mi smo ono, masu stranica napisali i tako dalje, jako jako mali dio toga je uvršteno unutra i opće je uključeno. Tih, dakle, naših komentara šta je ovoga, ne znam, ono, ne znam možda bi nekom da ono reklo ono, digni od svega i ovoga, digni sidro. Mm. Ali, ovoga, za, evo, mislim, čak ovoga, imamo i sjedište ovdje u Zvijezdi, ovoga, u jednom vojnom objektu, dakle, bitšem vojnom objektu koji je ono tako, u ono, takvom stanju neki, neki drže, tih nema sad ovdje, da bi ga trebalo pohidno hrušiti, zato što je ono milje iz 1500, to je 1770, da, ali mislim ono što se tiče e, i društvenosti i javnosti, i ovoga zadovoljava baš ovoga velik, velik ovoga e, dio potreba, ne samo zvijezde, nego vrata mm -hmm. e, Dobro. E, ja i od ove radionice, predavanja nikoga konzervatora ni nema. Nikog, nema ni nikoga iz vlasti. vrijeme od pola 9 do pola 5 i to je to. Deli su selektivni i nedefinirani. Jer um, jedan konzervator dozvoli jedno, drugi do, ne dozvoli to isto. Do zahtjeva koji su na granici ne voze, a indeks autonomičkih kaljesta određuje je ali je zaista istito kakve boje trebaju biti u planu neke projekte zapravo da je to jedan od problema da je se naglasila da su na istoglasice sa konzervatovima pivle i razvozi o nekih dosta dažne odustajanja od nekakvijašnjih <tipanjana> dokumenata i nešto slično, uglavnom, ne ne, da je stvar ne, to je na tome da se mora sanima kao tijelo, državnim tijelom, sredstvim, utvrniti stanje i nekakav modus operandi ili mentine. Dobro, ali recimo konzervatovi su tu jedna uh, smetnja koja će ostati koliko je lijeka osjeća. Ali se sluče ne razmijednosti iz Kada se obrenega osjeća? A recimo, ovo pitanje, isključajno se, A, se je mogu, ovo pitanje izgranja grova, što ste ispomenuli. To što ste ispomenuli. Ili što ste ispomenuli da vam isto trebao grajiti. Pa se nije moguće da se upravi jedna ono, građanska inicijativa ba i kad treba nešto raditi u zvijezbi, da se bauštevce kupe i da... Ne može, mora ima firma koja ima zakonske licenze. A mogu ja nešto reći? Možete možda jedan projekt na tu temu, recimo, kako, kako revitalizirati baštinu pa da budu konzervatori aktivni. Uter. Ovako rasprava može otići okay, ra veliko. Eh, da, imate... Ima, konzervatori trebali na meki način rast. možda. Može se uključiti problematiku, hematiku no, stupno... na 22. stranici. na radionici si, uh, sigurno biti. Imali multi tim koji je da. Da. Da. Da. Da. da. Tako se projekti u principu prikazaju. Ali o, da, da, reč, sad nam konkretni primjeri su da, mislim da kreće program istraga kulture kao za Da. E, mislim, ja sam hjer već drugo reći, meni, ako moj prijatelj koji je vlasnik e, jednog porta, nije borac, kad me pogremena u kao što županiji, ako mu zaposleni upravo zaštitu puntu bažne kaže, nemoj to obnavljati, jer ti mi nećemo dati da to moguć. Jer ne postoji pa čovjek mu kaže, prijetno. Ne postoji način da ti to povrti. Jedino što ti možeš napraviti bolje je da mi sebi očistimo kubu zbore i ispred ponimo nam obrk da više ne rodi vrđa, razumijete, da ne proklade zid. Ne postoji način da ti to kao fizička postovo napravaš. I drugi moji predstavljeni. Kako mi ima vrđa, samo našeg uplađa da ima pojme. Ok, ok. Uh, Probali smo termin. Da, da, da. Ali to ovaj, Sada, ali ne, ne, večeras se nismo gotovi. Mora ići možda. Pa mora ići. Eh, ako se slažete, kušićemo film i demontirać i zakarovati sa Aha. Da, da, da. a film i čaj. Elektivni Pa dobro, ja sad jesmo probili sve. Ja sam se sad nađala sa ne film u glavi, onako ljudima u svijetu nekako pričao 8 minuta. Da. A... Ja sam očemo, očemo nema nikakvog zapravo ništa ne govore, samo je muzika u pozadini, nema riječi, samo gledajte. A može ti jedin Ali to možda je jedino opcijsko bio da možda bit će Ali ona nije sa, sa ovom, Ko ovo. To... Misliš, na tvojoj radijalici? Ne, ovo je neca, da, ne, ne, sa radijalicom moju Da, ne, jasno, ja sam ovaj, neko treba biti samo radijalicom. Ja, ja mislim da je to u ovoj mojoj čeka. Da, ja sam Aha, ja sam ja. da pospođe Verjeljamo Aha, ja e, Dobro, e, hvala ona, još na pozivu. Meni je žao da ja nisam zapravo ovaj drugi dio. Moj je plan bio da nakon fondova ja pričam, barem dam uvodno, neki vid modela socijalnog poduzetništva ili društvenog poduzetništva na koji način bi vi u partnerstvu rašiti dionici mogli sudjelovati u revitalizaciji koja podrazumijeva puno šire, kao što ste vi nekoliko vas i to i navelo, puno šire od same obnova znači nekih zgrada ili građevina koje su sad u ovakvom i stanju, nego podrazumijeva jedan širi holistički onaj, cijeli pristup. Ja se inače bavim tim društvenim poduzetništvom i zapravo kao stvaranjem neke nove ekonomije za koji smo sigurni da stvarno može dati odgovor na svoje probleme koje imamo u društvu i od nezaposljenosti, nekorištenja resursa, nepravde dalje I to su ti neki novi modeli, mi se s time bavimo i to funkcionira u Hrvatskoj i postoji sutinjak firme u Hrvatskoj koji na taj način glede i to je isto tako jedan veliki potencijal za vaš za vaš grad i kao jedan model da se može upravljati ovako nekim uh, prostorom. Uh, ovaj film je trebao samo navest, znači te neke mogućnosti vidjeli se različite vrste uh, djelatnosti koje bi se mogli u tom nekom prostoru obavljati, tu bi trebalo uključiti onda i hranu, uslužne djelatnosti, uh, kafiće restorane, lokalnu proizvodnju pa je korištenje njih ili osoba s posebnim potrebama koje bi eventualno mogle pomagati u tim kuhnjama i tako dalje, znači to je jedan veliki ogroman način kako bi se to se moglo, mislim rješenja i ja sam baš sretna zapravo što sam sudjelovala na ovome i što vidim da se o tome priča, možda ste vi svi umorni i u istinu jest to da ja znam, kad sam ja u Dubrovniku bila, kad bi meni neko došao, onda meni to šta će meni neko govoriti, kako ćemo mi. I to je uistinu tako, vi mislite da najbolje znate, ali stvarno to svježi pogledi. jer čovjek kad gledate u ploču, morate se odmaknuti da vidite šta na njoj piše. Onda je uistinu potrebno nekada dođe neko novi, svježi, kod ništa ne zna, kod nikad nije bio u Karlovcu, možda... Da, da vam možda pokaže nešto što vi jednostavno više ste umorni od svega i ne vidite, a zapravo je stvarno ogroman potencijal i ovaj super način ljudi imaju potrebu razgovarati i treba pričati i to je zapravo normalni i zdravi proces jer nema bez razgovora i bez komunikacije i meni se čini da je to uistinu ovaj pohvalan pristup i super je da radite i takve u projekte gdje zapravo ovako ljude animirate i zapravo uistinu mislim da je sve uvijek na čovjeku, na nama građanima, da u svom gradu nešto, jer mi zajedno, kad se skupimo, možemo nešto promijeniti. Jer za, niko nama neće nešto promijeniti ako mi ne želimo drugačije živjeti. I to je, uvijek je odgovornost na kraju zapravo na nama I tako da toga stvarno treba biti svjestan i onda sam ja sretna što sam sudjelovala, evo, koliko sam mogla u toj dašoj debati. Hvala je što da... e, e, Mi smo djema što ste bile tu. E, hvala e, posjetiteljima, no, ja odnosno ne reču, ne s divicima, da, <laughs> da, da. da. A, evo, ja se zahvaljam isto, ja moram nešto reći na kraju, a, a i zamolio me kolega da kao pripremu, meni je žao što ja nisam na kraju uspjela prezentirati jedan model koji mislim da bi vas da. motivirao, jer je došao ono, baš bottom up i radimo ga u Osijeku i na konkretnom projektu, a, odnosno revitalizacije jednog konkretnog velikog prostora, gdje je i grad potvrdio da želi to revitalizirati, da će sve učiniti u njihovim uvjetima i mogućnostima da se to realizira, a kulturnjaci i upravo osobe kao što ste vimelita su se digli jer su oni dolaze sa sadržajem, programima, potrebama, korisnicima i ostalim. Ali evo, bit će sigurno prilike i za to da vidite kako smo mi to krenuli jer smo mi krenuli sa sadržajem koji se onda može staviti u neki konkretan prostor i upravo kroz ovu kombinaciju sa kreativnim yeah. industrijama sve ovo što ste vidjeli kroz filmić. Međutim, znam da ste umrni, pa bi ja samo zamolila onda na sljedeću radionicu da dođete sa da, out of the box, da razmišljate na pozitivan način, da dođete sa nekim idejama, sadržajima, programima koji se onda mogu da nama olakšate da taj urbanistički plan onda nije samo dokument, da to zaživi i da možemo onda u sljedećem koraku razmišljati o konkretnim o realizaciji i o sadružajima i o ljudima koji će to onda oživjeti. Evo, jesmo se dogovorili. Dobar.